إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعود بالله من شرور أنفسنا وسيئا في أعمائنا من يحتهي الله فلا مذل له وَمَنْ يُذْلِلْ فَلَاهَا تِيَ لَهُ أشهد أن لا إله إلا الله وحبه لا شريك له وأشهد أن محمدًا حبته ورسوله قال الله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَفَّةُ قَاتِهِ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 أين استقبل الحديث كتاب الله وخير الهداة هدا النبي صلى الله عليه وسلم فشر الأمور مقتصاتها وكل مقتسة بدعة وكل بدعة درارة وكل دلالة في النار أيها الأخوة والأخوات kemudian juga sekawan wafat kita yang berada di Hongkong rahimani wa rahmatullah alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di dalam satu tempat yang kalian dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu masjid tempat kita untuk zikrullah Tempat kita untuk mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan nama kedua kita bersyukur sebagai hambanya, maka kita bersyukur kepada Allah Taala, karena nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada hamba yang beriman. Adalah nikmat menuntut ilmu syar'i dan beramal saleh dan berdakwah dengan kesabaran. maka nikmat ini Allah tidak memberi kepada semua hambanya yang berupa manusia ini, tetapi memberi nikmat ini kepada hamba-hamba yang khusus seperti para nabi dan umatnya atau pengikutnya yang setia. Mengapa nikmat ilmu sin, ilmu Al-Quran, dan ilmu sunnah ni paling besarnya nikmat. Dan juga paling baiknya nikmat, karena nikmatnya ini adalah nikmat khusus untuk para anbiya. Dan juga para pengikutnya yang setia. Dan nomor dua, nikmat ilmu ini adalah nikmat yang mana Allah memerintah kepada nabinya agar minta tambahan, Allah berseremoni berkuliah visiti ilmu dan katakanlah ini ya Allah tambahilah ilmu, ya Allah berilah kami tambahan ilmu. Karena bertambahnya ilmu bertambah baiknya kehidupan manusia di dunia dan juga di akhiratnya. Sebaliknya bertambahnya harta belum tentu Menunjukkan kebaikannya sekolah ini. Alasan yang lain ayyul ikhwah. Walah khawat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Bahawa nikmat ilmu ini nikmat yang tidak bisa dijual beli. Kita tidak mencukai toko menjual ilmu. Dan nikmat yang tidak bisa dicuri. Nikmat yang tidak bisa dihadiat. Dan di mana saja nikmat ini kita barang ketika dia mengatakan bahwa ilmu itu adalah ilmu sebenarnya maka menurut ilmu itu hanya picole dengan satu kata yaitu dengan belajar kemudian mereka seperti paham dalam hal ini pula ما فينا في أول من أصلح ولا فينا من أفسد فصرنا بل هذا يعني أن من يحب العلم يحب نفسه بعلم العلم بعلم العلم بعلم العلم بعلم العلم بعلم العلم بعلم العلم بعلم العلم بعلم العلم بعلم العلم بعلم العلم بعلم beriman di antara kalian beberapa generasi. Inilah nikmat yang harus kita senantiasa pada waktu salat. Permohon kepada Allah taala firinnas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdhalin. Selanjutnya ayo ya saudara-saudaraku, kaum muslimin wal muslimat, اعزائي واذاكم الله, kajian kita atau mahu kita pada pagi hari ini, insya Allah mendapat anjuran memperbanyak imfat dan bersucap. Anjuran memperbanyak imfat dan bersucap. Dan ini bagian daripada salah satu rukun Islam, wajibnya kita melakukan zakat, wajibnya kita berimfat dan juga kita bersedakan. Allah s.a.w. kalau mengatakan kita. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 261 Masalul ladhina yuntikuna aqwalahum fi dilullah samaqta lihabdatin amdat sabatana bi'ilah في كل سنبلة مئة خطفة والله يداعف لمن يشاء والله واسع عليهم أردنا ما الذين ينفكون أموالهم في سبيل الله أخوة مآآ أتبر مثالا Orang-orang yang beri, mengimpahkan hartanya, menuju jalan Allah, mengimpahkan hartanya menuju jalan Allah, bukan menuju jalan syaitan, bukan menuju kepada hawa nafsu, tetapi permisalan orang-orang yang mengimpahkan hartanya visabilillah. Maka orang yang beriman fakta bila ini Allah Taala kata dari hati bin. semisal orang yang menanam biji, kata dari hati, yang mana biji satu yang ditanam ini akan tata saat dahana maka menumbuhkan tujuh puleh, satu biji menumbuhkan tujuh puleh di كل صندوقه 100 hatta setiap buluh itu berisi 100 biji satu biji ditanam maka keluar betuler macam-macam bulir 100 biji Allah mengatakan wallahu yuda'isu liman yasha Alim tak fikir ini kepada siapa yang Allah hendaki. Wallahu azzawajalla. Allah maha luas rezekinya. Aliman maha mengetahui apa yang dilakukan oleh anda. Maka dengan dasar yang ini, ayat yang telah kuat yang dimuliakan oleh Allah Taala. Bahawa so, pada dasarnya harta sedikit atau banyak yang kita miliki ini adalah miliknya Allah Taala. Adalah milik Allah Taala. Maka Allah memberikan khutbah gembira kepada orang yang berimtihad di Taqdir Allah. Naka satu kebaikan dikandakan 10 sampai tu, 700 bahkan lebih. Syekh Yusuf taala. Penabdir yang makruf dari kalangan ulama Ahlus soleh wal di dalam kitab satu al 691. Satu perkata mengatakan Allah Subhanahu taala memisalkan. Kegada berinfak menuju jalan Allah Taala, dan infak itu ia lakukan dengan ikhlas keikhlasan hati maka Allah Taala akan mengandalkan minimalnya 10 sampai 700 orang itu berinfak untuk to'ah kepada Allah Taala. Inflat itu digunakan untuk melawan musuh Musuh Allah Ta'ala Tapi tambahin Musuh Allah Ta'ala banyak Musuh Allah Ta'ala adalah orang kafir Orang Yahudi Orang nasrani, Orang musrik Jalapkan dirinya Menamakan dirinya musrik Orang adik Maka itu musuh-musuh Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala memberitahu kepada Ya ayah al-Nabiyuh Syahidil Kufar wal Munafikin Wa khlud alaihim Wa ma'wahum jahannam wa fithul masir Ayah Nabi Karani orang khasir dan orang-orang dan bersikaplah keras terhadap mereka Maka Ibn Qasir R.A. mengambil dari ayat ini Maka Allah memberikan keutamaan bagi orang yang menginfarkan, membelajarkan harganya untuk menyerang musuh-musuh Allah SWT. Untuk membeli senjata, untuk membeli kuda. Karena saat itu belum ada mobil. Penggadaan ini mendorong jiwa orang beriman. Mendorong jiwa yang dia mengetahui rukun Islam, di antaranya adalah zakat dan imtizah ini agar dia, yaitu benar, benar, bila bila dia mengingkarkan hartanya, dia sahirlah. Nukalam memutamakan, karen terimtak satu rupiah, dan kita melihat orang ramai satu biji kubur tukannya tujuh ratus. kalau diterima. Jadi melihatnya Allah Ta'ala. <tik> Insaf dari kalimat Nafakoh. Yang itu mempunyai makna yang banyak sekali. Di antaranya Nafakoh ini mempunyai makna mazha wa nafada. Mempunyai makna mazha wa nafada. Yaitu melepaskan. Dan melewatkan, jadi harta itu dilepaskan, yang dilepaskan dari dirinya. Yang nama Tuhan mengucap makna ia ya, itu diladeni. Nafas nafas maknanya mengasihkan harganya, tidak menyisakan harganya. Digunakan untuk perkara yang diridhai oleh Allah Taala, seperti menafkah istri. Menakliahana adalah wajib untuk dia habis hartanya itu untuk mencari hidup Allah سبحانه و تعالى. Sedangkan makna itu tadi dijelaskan di dalam kitab, yaitu makrotas al-fadil Quran. Sedangkan makna sajakah adalah membelanjakan harta dalam rangka taqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah, membelanjakan harta ya. Dalam rangka taqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Dan sedekah ini menurut asal adalah hukumnya sunah. Namun ada beberapa ayat Al-Qur'an yang kada kalah sota far itu mempunyai makna zakat, hukumnya wajib. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat At-Tawbah ayat nomor 9. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhirukum tutahhiruhum wa tutzakkihim bih. Khudz min amwalihim shadaqah. Sedekah di sini maknanya Zakat. Ambilan zakat. Ambilan zakat apa? maknanya ambilan zakat dari harta-harta mereka orang kaya ini. Maksudnya apa? Tutup wiruhun. Supaya zakat mereka itu membersihkan jiwa mereka. Waktu kihim dia dan membersihkan jiwa mereka. Dari sifat omak. Dari sifat menindas. Dari sifat cikir dan supaya dengan zakat itu harta mereka berkembang. Dalam mana zakat antara lain ada dua. Di mana an-numu. An-numu artinya berkembang. Maka kita mencintai orang yang mengeluarkan zakat dikembangkan oleh Allah Taala hartanya, di dunia apalagi nanti di akhiratnya. Yang nomor dua, mana al-ifsala. Zakat itu mana al-ifsala? Maknanya menghilangkan sifat-sifat cicik menghilangkan sifat-sifat yaitu yang jelek, pikir menindas, rakus harta bahkan juga menghilangkan hak-hak yang mestinya itu bukan haknya dia, tetapi haknya fakir miskin haknya orang yang sangat membutuhkan ini diantara makna sedekah yang dijelaskan oleh al-imam as-tahani, suwakimahullah ta'ala di dalam kitabnya, Maud Al-Fadil Quran 1 halaman 571 Kemudian makna saudaka menurut Al-Imam Ibnu Kathir rahimahullah ta'ala Saudaka ialah berbuat baik kepada manusia yang sangat membutuhkan Berbuat baik kepada manusia yang sangat membutuhkan Seperti orang yang lemah ekonominya Atau orang yang siarnya dia tidak bisa bekerja, maka dicarikan pekerjaan dia. Atau orang yang sedang mencari pekerjaan, bagaimana dia berinfak kepada orang yang sedang mencari pekerjaan agar dia mendapatkan satu pekerjaan. Dan semuanya ini sesapa intipkan kepada mereka yang sangat membutuhkan dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu Wa Taala dalam rangka taat dia kepada Allah taala tidak ada keinginan supaya si fulan itu memberi imbalan kepadanya tetapi semata-mata ikhlas memberikan sesuatu karena Allah Subhanahu taala mereka orang-orang yang berinfak yang berusaha pagi ini tergolong di dalam abid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau sampaikan ada tujuh naungan. Tidak ada naungan besok dari kiamat. Melainkan naungan dari Allah Taala. Di antaranya berkenaan dengan sadapa ini. Waraculun tak sadapa bisa dapatin? Sa'afah. Hatta la ta'la masyimaluhu matum siku yaminuh. Hati sendiri wakil yang dan juga masyarakat. Maka di antara tujuh golongan yang mendapatkan payung naungan dari Allah Taala besok pada hari kiamat, di mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah di antaranya orang yang mengeluarkan sedekah, dirahsiakannya sedekah itu, sampah, Sehingga tangannya yang kiri tidak tahu apa yang diberikan oleh tangannya yang kanan di antara keutamaan. mukaddimah dari kutama sejakah yang anda akan dijelaskan bahawa begitu indahnya orang yang bersajah maka orang yang bersajah ini akan mendapatkan naungan besok pada hari kiamat dengan syarat sejakah itu diambil dari harta yang halal karena Allah Ta'ala mengatakan inna allaha Karena dia mengatakan, beliau sallallahu alaihi wa sebagaimana disebutkan dalam hati yang dia berkata dengan muslim, Inna allaha tayyibun layak balu illa tayyibah. Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima ilfah secah kecuali dari hasil yang baik. Yang nomor dua orang itu ikhlas karena Allah s.w.t. Yang nomor tiga diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Subhanallah. Keuntungannya pada hari kiamat yang saat itu manusia lepas dari keluarganya. Lepas dari harta bendanya, Tidak ada yang bisa menolong dia dari siksaan Allah Ta'ala. Melayangkan amalnya yang baik termasuk di antaranya Saudakoh dia. Zakat dia. Infat dia. Wakaf dia. Hakia dia. hibah dia. Dan juga yang lainnya. Inilah pentingnya kalau muslimin. Bahimanaya warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar lagi kita akan meninggal dunia. Sebentar lagi kita akan meninggalkan mobil kita. Rumah kita. Semua harta kita. Kita pulang hanya dengan membawa amal. Bersyukurlah apabila amal yang kita bawah ini amal yang baik. Bermasuk harta yang paling banyak. Yang kita titipkan dulu di hadapan Allah Ta'ala. Sebelum kita meninggal dunia. Para manusia yang meninggal dunia, tidak kenal Allah Ta s.a.w Siapa yang beramal kebaikan walaupun satu biji s.a.w Maka Allah akan memperlihatkan kebaikannya. Memperlihatkan pahalanya. Wa maya'mal miskala zarratin syariyarah. Dan barang siapa yang beramal satu gigi salib berubah kejahatan, berubah dosa, maka Allah akan memperlihatkan siksaannya. Sudahkah kita timbang amal kita? Berat mana antara amal kita yang baik dan amal yang buruk? Sudahkah harpa kita kita di hadapan Allah Ta'ala? Dan kita salurkan kepada orang-orang yang disebutkan oleh Ibn Kathir Rahimahullah Ta'ala tadi. Sehingga kita pulang kita petik sesuatu itu di sisi Allah Taala. Selanjutnya ya ya Allah, malah hawa yang dimiliki Allah Taala harta yang kita miliki ini sedikit banyak adalah fitnah, adalah ujian. Nya Rasulullah, harta yang kita miliki dari Allah Taala sedikit atau banyak itu adalah ralat dan ujian. Maka jangan merasa gembira dengan harta yang banyak. Karena harta yang banyak usianya banyak. Harta yang sedikit ujiannya sedikit. Jadi harta yang Allah berikan kepada kita bukan murni. Merupakan nikmat sehingga manusia. Membelajakannya sesuai dengan awal nafsunya. Tidak. Tetapi itu untuk menguji keimanan kita. Untuk menguji amal kita, kemanakah manusia menginfakan hartanya? Apakah dia menginfakannya untuk visa birrullah yang tu kita harapkan, atau kesalnya nafsu dilindungi? Mereka infakan untuk sia-sia untuk memberiakan matanya melihat perkara yang haram untuk memuaskan telinganya dan sistem yang lainnya untuk mendengarkan nyanyian atau di jalanan galek. Maka semua harta sedikit banyak Allah kenangnya kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan fitnah yang menimpa kepada umat ini, mana umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, seperti ini riwayat Imam Muslim rahimallahu taala Innalikulli umatin fitnah. Innalikulli umatin fitnah. Wa fitnah tu umati al -malu. Sesungguhnya setiap umat itu dicoba, diuji. difitnah. fitnah. Apa kata beliau Termasuk fitnah umat ini adalah harta. Dan memang betul apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fitnah yang paling besar menimpa kepada kaum Muslimin adalah fitnah harta bukan tak orang berebut kekuasaan, berebut kedudukan pada urusan harta banyaknya orang mengatakan pilihlah saya pilihlah saya karena mencari harta waspada lahir Makanya Rasulullah SAW tidak khawatir kalau umatnya miskin. Karena sedikit duitnya, sedikit pola pikirnya. Uang itu ada hubungannya dengan otak kita. Bertambah banyak hartanya, bertambah pula banyak pikirannya sehingga melupakan sholat. Melupakan menuntut ilmu melupakan mengajari umat kepada ilmu oleh karena itu beliau mengatakan Wallahi ma akshal faqra alaikum apa kata beliau demi Allah wahi sahabatku bukanlah kemiskinan ini yang aku awasi menimpa kepada dirimu walakin akshal alaikum antur satut dunia kata nafasu kama tanafasu Fa tote fa toleka pun karena halakatun. Hadis itu disebutkan di dalam kitab Az-Zuhud yang ditulis oleh Al Imam Muslim dalam Sahih Muslim. Apa Aba tabta biyatmi Allah wahai sahabatku, aku tidak khawatir kalau Maisam itu kurang, kalau kamu miskin. Justru yang aku khawatir kalau kalian itu mendapatkan harta yang banyak. Apa yang terjadi fatana fasul kanafasu Engkau akan berlomba-lomba mengejar harta itu seperti bangsa Israel. Berlomba-lomba mengejar harta, patuh heli kaum tanah alakat um, maka kalian akan hancur. Akan hancur akhlak maka akan hancur sebagaimana orang dahulu dihancurkan dengan hartanya. Dan ini peringatan untuk setiap orang punya harta. Terutama orang yang kaya. Bersyukurlah wahai orang yang kaya. Apabila dengan iman kalian semuanya. Mengimpahkan harta fisa bila inilah membawa kebahagiaan dirimu. Kalau pada suatu hari tidak ada naungan kecuali dengan Allah SWT. Maka barat yang menimpa ayolik wah. Walau khawat, kaum muslim dan Muslimat adalah tanah harta. Sekarang banyak orang berebut kekuasaan karena ingin hartanya lebih banyak daripada yang lain. Hadis nomor dua menjelaskan bahwasanya harta ini adalah fitnah. Hartanya adalah ujian. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi disahihkan oleh al bani rahimahullah taala. Ya mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bersumber dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wa bersabda. La tazulu khutamu. Ibn Adam yawm al-kiyamati. Min'indi Rabbi. Hatta yis'ala an hamzin. Di dalam langkah. Kaki anak Adam di dalam langkah besok pada hari kiamat di sisi rohnya di sisi Allah melainkan atau sehingga dia ditanya lima perkara dan lima perkara ini ada pada kita semuanya pertama han umrihi jima abna' Maka Allah akan menanya kita tentang umur kita. Untuk apa umur kita ini kita habiskan. Untuk nonton maksiat, na'udh bila menzari. Untuk mendengarkan nyanyian, na'udh bila menzari. Untuk berbuat maksiat, na'udh bila menzari. Untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Untuk menuntut ilmu, untuk beramal, salih, untuk berjawab. Itulah yang kita mohon kepada Allah Ta'ala kerana satu setiap, satu saat, satu menit, semuanya dalam sabatan malaikat. Maka Allah akan menanya, umur kita untuk apa? Yisya'alu al umrihi fi ma'adlah. Fi ma'adlahu. Yang nama dua. Wa am sababihi fi ma'adlah. Untuk apa masa mudanya? Untuk masyarakat, untuk Facebook, untuk mengacau orang, untuk berbazinan, maka nah, ini semua akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Sudahkah siap kita mempersiapkan jawabannya? Yang nomor tiga ini diantara pembahasannya, Dan kita akan ditanya harta ini. Minna aina iktasabuu? Dari mana harga ini kita peroleh? Apakah dari bunga riba? Nauzubillah min dzalik. Apakah dari hasil menyuap? Nauzubillah min dzalik. Apakah dari hasil mencuri, berjudi, melacur? Perdagangan yang haram? Nauzubillah min dzalik. Tetapi apabila kita harta itu dengan jalan yang halal dengan jual beli menjadi pekali yang menjadi yang istiqamah menjadi ustaz yang mengajarkan din atau ilmu yang bermakna untuk din maka kita bersyukur kepada Allah taala. Kita akan dicari, kita akan ditanya dari mana harta kita ini kita peroleh. Karena orang mencari harta ada dua jalan, ada akhirnya dengan cara yang haram adana adakalanya dengan cara yang khas. Kemudian nomor 4. Wa fi "Untuk apa diinfakkan harta itu?" Kita akan ditanya oleh Allah Taala. Rezeki sedikit, sedekah yang banyak itu adalah tahan ujian. Kita akan ditanya oleh Allah Taala, "Untuk apa hartamu?" Untuk beramal soleh, itulah yang kita harapkan. Untuk beramal kejahatan, na'udhi bila mindali. Yang nomor lima, wa ma'da amila fima alina, Wa ma'da amila fima alimah. Dan apa yang dia kerjakan ketika dia memiliki ilmu. Apa yang dia kerjakan ketika dia mengetahui itu wajib, itu senang. Dan apa yang ia kerjakan ketika mengetahui itu perkara yang haram, jika mereka melaksanakan yang wajib dengan sunnah menurut kemampuannya, dan dia apa tidak meninggalkan yang haram, maka inilah orang yang beruntung nantinya di sisi akhirat. Jadi kesimpulannya, ayubilqah. Walakwalat yang dimiliki Allah saw. Bahawa harta sedikit banyak ini adalah tahan ujian untuk. Bekalkan kita nanti di akhiratnya nanti. Karena orang meninggal dunia tidak membawa harta. Tidak membawa. Ya itu keluarga. Tetapi membawa amalnya. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan. Mengapa kita harus berinfat? Mengapa kita harus ber berinfat? Pertama... Infak visabilillah adalah perkara yang wajib. Yang harus dikerjakan oleh kaum resmini. Karena infak visabilillah termasuk rukun Islam. Mengeluarkan zakat, mengeluarkan infak. Wajib. Jadi kita berinfak wajib. Orang miskin wajib infak, orang kaya wajib infak. Berbeda dengan zakat. Zakat diwajibkan untuk orang yang kaya. Alhamdulillahiymin. Waktu roti lambuk roti. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang shohih. Tetapi infak wajib untuk setiap kaum muslimin. Pembahasan kita anjuran berinfak. Mana tahu dalam hal ini? Silakan membaca di dalam surat at qalat ayat nomor tisuh. Maka Allah SWT berfirman. Li yunfik du sa'atin min sa'atih. Wa man kudir alaih rizquhu fal yunfik mima Allah. Surat At-Talaq itu surat nomor 65, ayatnya nomor 7. Maka Allah mengatakan lium fiq lam itu lamul amri maksudnya dalam mudhari' oleh juga perintah hingga la saatin min sa'ihi, mampu sesuai dengan kemampuannya. Maka orang punya satu juta rupiah lain dengan orang yang hanya punya 100 ribu rupiah infaknya. Jika orang yang punya 100 ribu rupiah dia bisa berinfak. Yaitu 10 ribu berarti orang 1 juta. Infaknya 100 ribu. Dan harta yang diinfakkan 100 teratur ribu dari 1 juta yang milik kita yang 100 itu yang sebenarnya kita tidak tahu. Kemana nantinya? Maka dengan dasar ada tinfi'ul fikdza fi'l saati, hendaklah orang yang mampu itu berinfak dengan kemampuan menurut kemampuannya. Wa man kutira 'alaihi rizquhu fal yunfiq mimma ataahu Allah. Dan barang siapa yang disempitkan rezekinya tidak mendapatkan rezeki seperti temannya maka hendaklah dia berinfak, hendaklah berinfak sesuai dengan yang Allah berikan kepadanya. Ingatlah infak adalah hukumnya wajib. Ya, bukan hukumnya sunnah. Kalau sejak apa yang pasti dan senang. Kalau impaklah, karena Allah mengatakan, liem fit dosaatin mensaatik, wabankuti ralah yang ribu fal yemfit min maat Allah. Jadi, orang yang mampu berinfak menurut kemampuannya, dan orang yang disebutkan rezekinya tidaknya berinfak sesuai dengan yang Allah berikan kepadanya. Contohnya kita harus menginsafi istri kita. Bukankah kewajipan kita mengambil istri, anak? Maka jika suami kaya lain ketika dia terikat pada istrinya dengan suami yang miskin terikat pada istrinya. Karena Allah tidak membebani kita melainkan sesuatu yang kita mampu. Inilah yalah walakwalat supaya setiap saat kita punya tabungan amal yang soleh yang nanti perlu kita petik perlu kita ambil amal yang saat ini bisa di akhirat nantinya. Jalan yang lain bahwa syaati musaqi wasit untuk setiap kaum muslim yang miskin atau yang daya Allah berfirman di dalam surat Al Ma'arij. Surat Ma'arij itu surat nomor 70. Ayatnya nomor 24 sampai 25. Maka Allah menjelaskan manusia itu sifatnya adalah pemalas Sifatnya adalah keluh kesah. Sifatnya selalu menggerutu. Innal insana khuliqa haluan ila masahu Sesungguhnya manusia itu punya sifat keluh kesah. Ketika dikasih rezeki maka muncul fahilnya. Ketika dikurang rezekinya maka muncul mengeluhnya. Siapa manis yang selamat dari sifat ini diantaranya وَاللَّبِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقُّمْ مَأْلُومُ لِسَّا إِلِي وَالْمَخْرُومُ Surat Al-Ma'arif Ayat nomor 25, 24, 25 Maka orang yang dijauhkan oleh Allah Ta'ala dari sifat hati yang kecil, yang cicik, sifat tuluh kesah ini diantaranya dan orang-orang di jalan harta yang mereka miliki ini Ada bagian tertentu yang disisihkan Jadi punya rezeki satu hari 30 ribu Ada uang 2 ribu kah? 3 ribu atau 4 ribu disisihkan Bukan untuk dimakan dia Bukan untuk anaknya dan istrinya Lalu untuk siapa? Lissa ili wal makhub Bisa di luar makrom untuk orang-orang yang meminta baik orang yang meminta untuk dirinya kerana kemiskinannya atau minta untuk kerabatnya tetangganya yang dia sangat membutuhkan atau minta untuk bangunan atau yayasan atau lembaga jauh. Wal makrom dan orang yang sangat membutuhkan tapi dia menjaga kedamaian dirinya tidak minta-minta. Perhatikan ayolah Tapanan Islam yang sangat indah Dalam masalah harta Kita mendapatkan gaji Satu hari 50 ribu umpamanya. Satu hari mendapatkan Satu juta Maka harus ada yang disisakan Bukan untuk kerabat kita Karena kerabat kita sudah wajib Ada tekan untuk orang-orang yang meminta Baik meminta untuk Pengembangan jin Seperti lembaga dakwah pendidikan atau untuk orang-orang yang sangat membutuhkan ini menunjukkan setiap orang Muslim punya kekayaan maka dia wajib menisihkan hartanya lisa yili wal mahrum bukti yang lain bahwasannya infak ini hukumnya wajib dan batasnya bukan 2,5% 2,5% itu zakat sedikit Bisa kerja setengah persen. Bayangkan, seratus hanya diambil dua setengah, kecil. Tapi kalau infok, bisa separuh, bisa dua pertiga. Seperti orang yang wicak batang karat dia, punya kekayaan satu hari umpamanya dua ribu, dia hanya berorang dia, maka hanya cukup berapa dia? Bisa juga berinfok seratus lima puluh ribu. Kita belum tahu dia akhirnya dia Maka insaf ini sedikit banyak dilaksanakan. Kerna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberitahu kepada umatnya yang beragama Islam, yaitu dari kalangan wanita, apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya nisa al-mu'minat, wahai wanita-wanita yang mu'minat, dipanggilnya umatnya wanita wanita yang membina la takhirun najaratan li walau sirsa nasatil janganlah seorang wanita itu meremeskan semaila pemberian tetangganya walaupun ujung kaki kanding atau bahasa kita kikil Jadi kalau ada tetangga ya dia datang dari perikian oleh oleh sabik lima biji kelendina kelendina karena itu amal baik mereka kan diinfak mereka kepada kita Demikian juga kita jangan sampai merasa pesimis merasa terhina diri kita kalau ngasih orang hanya sedikit Cara kita diperintahkan oleh Rasulullah Ibrahim SAW menurut kemampuan. Hari ini saat men Bayangkan wanita pun disuruh berinfaq bahkan pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah saat ketika tidak ada speaker maka khawatir khutbah beliau itu tidak didengar oleh wanita yang bagian belakang beliau datang dengan sangat Bilal. Saat Bilal Melebarkan, membesarkan pelindungnya. Apa katanya ya, Nisa? Pasadagna, pasadagna. Wanita, terus bergerakkan, terus apa, terus apa? Karena aku diperlihatkan adalah Allah Swt. Na kebanyakan penduduk neraka dari kalangan wanita tidak marah wanita Muslimah itu diberi nasihat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi menanya lima ya Rasulullah kenapa wanita itu cukup banyak masuk neraka baik Rasulullah SAW alaihi dua berhubungan dengan kerabat. Tabur nal akhirah wa Karena kau wanita Banyak mencari kebaikan suami dan banyak mencaci suami. Maka penebus dosa ini Silahkan kamu beriman. Maka wanita itu mengeluarkan kalungnya Dilemparkan di selendang Abu Hurairah uh, Nabilah Radziallah. Adalah yang pakai gelang dilepas gelang itu. Subhanallah. Keutamaan wanita pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak yaitu bahil dia ketika ada perintah Rasulullah Sallam tidak menunggu besok besok keluar lagi tetapi seketika itu dia impakan kesabiran. Nama-nama Kasidat, kasidato, kasidat, nak tak Perwata persoda, kolah persoda, kolah. Begitu pemahat, rahmat sudah risa diri kita pada zaman hidupnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah wanita yang termawan. Wanita yang memikirkan hidup setelah dia meninggal dunia ini, memikirkan bagaimana nas kebaikannya di akhirat. Ini antara kriteria istri-istri para sahabat radhiyallahu anhu jamiyah. Selanjutnya, yang nomor dua, kenapa kita berinfak? Kalau tadi infak juga hukumnya wajib dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang nomor dua kita wajib berinfak, karena orang berinfak bisa beruntung untuk dirinya sendiri. Bukan untuk orang lain, walaupun harga itu pindah dari satu kita dari rumah kita menuju fukara, menuju mas Tetapi eh, hakikatnya kenikmatan ini, kebaikan itu kembali kepada dirinya sendiri. Maka bagaimana orang tidak berisah pada lulus dirinya sendiri. Ya, bagaimana orang itu fahil mengeluarkan Fisabilillah. Padahal itu pahalannya untuk kembali kepada kembalin dirinya sendiri. Allah SWT mengingatkan kita. Yaitu di dalam surat Muhammad ayat 38. 38. Ha antum haulai. Uda'aunalikum fiku Fisabilillah. Tamenkum mayyit khar. Wa mayyit khar fa inna ma yabqa la 'an rabbih. Ingatan dari Allah taala ya bwa wal khawaf. Sehekal muslimat mampu kita masih segar, masih nikmat makan, masih nikmat hidup, masih merasakan nikmatnya tidur. Perhatikan ayat ini. Ha antum Allah itu jawab, lirum fikufi sabillah. Ingatlah kalian-kalian ini adalah orang-orang yang diseru, yang diperintah agar berinfak fikufi <tose> sabillah. Lirum fikufi sabillah. Tetapi kamilum menjabkar. Maka diantara kalian itu ada yang mabkil. Mudah-mudahan tidak termasuk dalam hal ini jamaah kita semuanya. Kamilum menjabkar. Maka di antara kalian tadi bahil. Apa katanya Allah Taala, "Wa may yabkhul fa innama yabkhulu 'an nafsihi." Siapa yang bakhil berarti dia bakhil untuk dirinya sendiri. Dan kalau orang yang itu benci terimpak fitabil, berarti dia akan dikemarkan oleh disetar untuk reimat fitabil syaitan. Nauudzubillahi min ghal. Kalau orang sudah tidak, tidak mau belanjakan hartanya menuju taat kepada Allah Ta'ala, akan dibelanjakan menuju taat kepada syaitan. Ia dan bila anjali. Dan adalah, itu sifat manusia. Maka beri insyaqlah, ya kawan muslimin. Karena berifak seratus ribu untuk dirinya. Berifak satu juta untuk dirinya. Wakak tanah, wakak Bukan yang lainnya untuk dirinya, bukan untuk orang lain. Sekalipun di dunia dipakai oleh orang itu. Di dalam lembaga. Apalagi kita punya baju roja, israca butuhah, gayam besar. Dan alhamdulillah ya, Pak. Masyarakat merasakan nikmatnya. Dengan fasilitas yang ringan Televisi yang biasa yang dibuat oleh orang untuk penampilan perkara-perkara jahat. Wanita telan yang ditampilkan di situ berduel antara laki-laki dan wanita. Maka Allah memberikan bisa kepada hamba-Nya beriman bagaimana fasilitas itu digunakan untuk berdakwah. Berapa banyak orang yang akhirnya marah kepada ahli sunnah dalam mendengarkan lihat televisi rojak. Setelah melihat TV Hilton TV dan juga yang lain, dia tertarik. Oh ini yang benar, kemarin itu salah, ya. Dari puasok-puasok desa. Makanya, sekarang banyak fitnah. Yang muncul dari kalangan orang-orang mengaku dirinya salahku ini. Jangan didengarkan, jangan dilihat di Roca. Kenapa hanya satu TV Roca tidak boleh? Apakah celantuh ada lebih baik? Tim ketinggian. naud ila mendalik. Orang muslim dan ta'awanu ala birr wat taqwa. Dalam menolong dalam urusan kebaikan dan takwa, kewajiban kita kaum muslimin bukan kita merusak saudara kita. Terlata saudara kita menangis terkelimpang dia dirangkul oleh orang-orang alibit arah-arah sirik. Kalau ketika saudara kita menyampaikan senar, mahu dipilar dan jari, dilarangnya dengan alasan beberapa fitnah. Dan ini pun juga sampai di angkambura. Oleh saudara dan saudari kita, menanya masalah hal ini. Musuh kita yalifah. Musuh yang paling berat bukan orang Yahudi Nasrani, musuh yang paling berat itu adalah orang Alibidah, orang Musyrik. Kerana mereka berselupung dalam dasar-dasarikan kaum muslimnya. Kalau memang ada kesalahan wajib kita untuk menasihati. Bukankah atin wa an-nasihah kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah nasihat. Siapa orang yang atau Apakah orang bicara begitu itu dia, dia kedudukannya sebagai Nabi sehingga dia maksum? Manusia ketika sholat di dengan yang baik, ketika itu hak, maka kita terimalah hak itu. Bahkan satu setan itu mengajari sahabat Abu Hurairah Anhu kalau barangmu malam hari tidak ingin dicuri, bacalah ayat kursi. Apa kata beliau? Sotakaka wakwakadu. Bicara dia itu benar-benar, dia itu pendestan. Kita perlu yang lain berinsaf ya. Sekarang banyak lembaga-lembaga yang butuh bantuan. Mahap yang belum selesai kamu tanya. Saudara kita yang miskin masih banyak yang lain yang perlu berinfak, terutama ibu-ibu. Jangan santai. Ada perasaan dahil untuk mengeluarkan hartanya. Karena harta yang itu keluarkan untuk ibu sendiri, bukan untuk saya bukan untuk yang lainnya tetapi untuk para yang memberikan nafkah atau bersedekah itu sendiri ayat yang lain Allah memberikan penjelasan wajibnya kita berinfak fisabilillah wa ma tunfiqu min khair falanfusikum surah al-baqarah nomor 272 Wa matum fiku Wa matum fiku min khairin Tadi amfusikot Maka apa yang kamu imfahkan Berupa kebaikan untuk dirimu sendiri Wa matum fikuna illa tihau awajillah Maka anda yang kau tidak berimfah Di dalam mereka berimfah Tendaknya mencari rida Allah Ta'ala Wa ma tunsifukum min fa'il wa ilaikum wa ma dan apa yang kamu infakkan mesti akan dibalaikan oleh Allah Subhanahu wa mesti akan ditunjukkan paling. ini oleh infakmu wa antum la dan kamu tidak akan dikurangi infakmu jadi orang-orang berinfak kaum muslimin muslimat yang diberikan Allah taala itu untuk diri kita untuk bekal kita yang bukan hanya 30 tahun, 40 tahun. Tetapi untuk selamanya. Bagaimana infak untuk selamanya hanya 100 ribu? 900-nya di dunia padahal umurnya hanya 60-70 pergi. Bayangkan sekarang banyak manusia membangun rumah untuk 1000 tahun. Padahal umur dia hanya 60 tahun. Bukan berarti kita tidak boleh membangun rumah yang kuat. Tapi bangunlah rumah antum semuanya di surga. Karena Allah mengatakan walaa akhiratul kainul kamilul kula. Kehidupan akhirat itu lebih baik daripada dunia. Di akhirat murni nikmat, di dunia nikmat campur dengan bala. Walakhiratul kairu wa abka. Allah berfirman: Akhiratul bil bajar Bagaimana kita berinfak 100.900 ribu sembilan tahun di dunia, 100.000 ribu untuk selamanya di akhirat, 900.000 ratus ribu selama tahun? Kita berfikir aja lepas. Kita berfikir. Apalagi kita sudah tua umur kita, makannya ditakar. Oplodnya lebih banyak, periksanya berkali-kali daripada makannya. Kemana harusnya itu kita insal. Ini yang nomor dua. Dan nomor tiga. Kebutuhan kita di dunia itu hanya sedikit. Sedangkan kebutuhan di akhirat itu banyak sekali. Bagaimana kita menyisakan di dunia banyak untuk akhirat kita sedikit? Kebutuhan di dunia itu sedikit, bayangkan kita satu hari mendapatkan beras 100 kilo, apa masuk perut kita semuanya. Atau orang kaya itu nanti perutnya membesar seperti masjid ini, jika orang miskin tidak bisa makan. Bayangkan adilnya Allah Kalau orang kaya dan miskin Perutnya sama Satu piring, dua piring, tiga sudah tidak masuk dia ya. Untuk kita apakan Sisa nasi itu Kita kutuk penginapan Tempat tinggal Ukurlah badan kita berapa meter Tingginya berapa lebar Seperti rumah kita untuk kita tidur Dua meter, tiga meter cukup ada anak pun seperti itu. Ada orang sekarang mempunyai rumah seribu, seratus. Apakah tiap malam dia bisa pindah pijat? Satu jam tidur situ, bangun pindah tempat yang lain. Orang punya mobil dua puluh lima, apakah di semuanya? Punya baju sepuluh, apakah dipakai saat itu semuanya sepuluh? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyedarkan kita. Beliau pernah melihat orang apa katanya Yakul ibnu Adam mali mali anak ana oh, itu harta saya harta saya di ya itu ditunjuk itu loh. di sana hartaku sana hartaku itu tanahku itu bangunanku itu hotelku itu dia ya, paddaku hitung semuanya mali mali Rasulullah sallallahu alaihi Wahleka min malik, wahleka min malik, illa ma ta fadzakta, faanjita. Hey, anak Adam, kamu mau hitung-hitung hartamu ya? Sesungguhnya hartamu yang kamu sudah sejapokan ini sudah lewat itu hartamu. Dan betul, sebab kita berfikir dengan sehat, tidak mungkin sabda beliau bertentangan dengan akal kita. Ketika orang menghitung itu hartaku, hartaku, hartaku, hartaku di jumlahnya seolah-olah orang kayanya dia sendiri. Diingatkan oleh Rasulullah SAW sebagai utusan yang kasih sayang terhadap umatnya. Maknul malaikah, Allah Taala menalikah ilah mata sakti, faamdaya beginaan dan harta yang kamu miliki itu, harta yang sudah kamu sajikan yang sudah lewati itu harta mun. Kalau kamu punya 100 hektar tanah yang disajikan hanya 10 meter, yaitu 10 meter milikmu yang 100 kurang itu bukan milikmu. Su melek yang khati kiyah itu. Nah, pertama dia mengatakan, ya, ilah ilma tak sedar tawar waamdaya, saamdaya. Maka menunjukkan pentingnya kita bersaudara, pentingnya kita menitipkan harta harta yang sangat baik untuk kehidupan kita selama di dunia. Yang nomor dua, harta yang kita miliki, oh, ma Maaf, atau makanan yang sudah kamu makan, yang masuk ke perut, itu harta. Jadi kita masak 10 liter, ya hutan rame, ya 100 macam ikan, yang masuk ke perut 100 ikan, tidak. Lihat pada waktu berbuka, banyak orang kaya ingin, ingin, ingin, ingin, ingin. Setelah datang tiba-tiba buka Perubahannya nikmat yang paling segar adalah Air jernih yang kia Air segar yang minum pertama kali Setelah itu yang lainnya tinggal melihat Kalau tidak diusahkan untuk jalan untuk akar Apa disediakan untuk tikus Untuk kucing Dan yang lainnya atau menunggu Kalau setiap kasih baru dikasihkan oleh orang jadi per kita ini tidak butuh banyak. Per kita itu butuh beberapa makanan saja. Bagaimana orang siang malam bekerja mencari dunia, waktu sholat dibuat untuk mencari harta. Waktu dia untuk menentuk ilmu dibuat untuk mencari harta. Setelah didapat di harta itu, ternyata harta itu hanya dilihat. Ini milik saya, milih saya, milik saya. Kehidmatan hanya 5 sender, 6 sender. Maka Allah mengingatkan kepada kita semuanya. supaya kita waspada dalam hal ini. Bahawa harta hakikatnya. Harta kita adalah harta yang sudah kita infakkan. Itu harta kita dengan syarat. Apabila harta itu halal. Ikhlas kata Allah Ta'ala yang, yang kita makan yang sudah masuk perut. Yang nomor tiga. Baju yang kamu pakai yang sudah usang. Jadi kita punya baju lima belas dan dibaganya dua. Maksudnya para sahabat itu bajunya dua atau satu. Dan manfaatnya satu kotor, satu pakai dicuci. Itu hakikatnya kebutuhan kita di dunia. Dan kalau kita lihat ya, semua penyakit yang menimpa pada jasadnya orang, akan menimpa kepada hatinya dan penyakit dunia. Ya. Eh, Berapa banyak orang stres, bukan karena sholat malam sebelas rakaat, bukan karena sholat malam waktu di masjid, karena bingung kenapa takut tidak terpilih miliaran tuah tadi. Stres karena urusan dunia. Bahkan penyakit kolesterol. Apa karena solat lima waktu berjamaah? Jawab. Karena makanan. Orang itu. Gulanya tinggi. Bukan karena siang. Karena membaca Al-Quran. Karena khafif Quran dan khafif tidak. Karena makanan. Maksa muradnya naik. Karena makanan. Begitu ya ya Kolektornya naik karena makan. Tidak ada dokter spesial melawan masalah ini, oh, Pak. Jangan salah terlalu lama, Pak supaya darahnya tidak naik. Ada. Ya, Rumah ya. oh, Pak ya ini gulanya tinggi, Pak. Jangan ya itu siang. Ya, ada. Jangan makan makan ini makanan. Makanya Allah mengatakan kulu wasrobu walatus dirfu. Makan dan minum makarlah dan minumlah dan jangan berlebih-lebih karena berlebih-lebih dalam urusan harta bahaya berlebih-lebih dalam urusan din bahaya pula bayangkan itu kebutuhan kita dunia itu hanya sedikit perut kita seandainya kasih nasi, dan tidak ada lauknya menerima yang nasib yang tidak benar itu mulut kita, mana lauknya mana sambelnya ya mana ikannya, apa haya ini? Itu burut yang banyak pada perut ini. Dulu kita orang tua kita tidak mampu, apa. tidak memiliki apa-apa. Perasaan -apa. ada kita dikasih makan isinya mangga hidup sementara isinya mangga. Karena orang tua tidak mampu dirasakan taat tapi hidup. Karena Allah yang menghidupkan kita asal itu halal. Sekarang berapa banyak penyakit sebabnya karena maka nah, maka perlu kita ikhwan bela khawat bagaimana menyisihkan harta ini yang kita hanya sebentar hidup di dunia ini bagaimana yang banyak ini kita simpan untuk di akhirat nanti dengan kita berinsaf bismillah menolong saudara kita ya. Dan juga bagaimana kita mewaktatkan sebagian tanah apabila kita memiliki tanah. Mewaktatkan mobilnya untuk kepentingan ga'wah yang lainnya. Supaya kita pada saat dipanggilnya oleh Allah Ta'ala, kita sudah punya bekal yang cukup. Alasan berikutnya. Kenapa kita berimfak risah Alasan nomor empat. Karena orang meninggal dunia tidak membawa hartanya. Kalau tidak kita taruh untuk asa harga ini. Ya. Orang meninggal dunia tidak membawa harta, Tapi yang membawa adalah anak. Nah. Maka upayakan bagaimana orang yang punya kelebihan harta yang banyak. Sekiranya nanti anak-anak ini. Ya sudah cukup ini pada banyak hartanya. Maka di sebelum meninggal dunia. Diwakafkan separuh kan? Kenapa bila... Tereyim pesan setan meninggal dunia hanya seperti itu. Paling banyak wasulusus khair. Dapat sebelum meninggal dunia, kalau dia punya faktor bulan, kami hartakan coba miliaran. Anak-anaknya jua sudah cukup punya pekerjaan semuanya alangkah indahnya apabila hari itu segera diwujudkan untuk akhirat kita. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita di dalam hadis yang diriwatkan oleh Imam Muslim. Yang mana bersumber dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah s.a.w alaihi wasallam bersabda, "Yadbaul majlisa thalathatun." Yadbaul majlisa thalathatun. Fa yarsilu sanani wa yaqul ya akhi. Yadba'uhu ahluhu Wa ma'luhu wa'amaluhu Sayarji'u ahluhu Wa ma'luhu amaluhu. Tiga perkara yang mengiringi orang mati Yadba'ul ma'yita atau janazah setelah satu Tiga perkara yang mengawal atau mengiringi orang yang telah meninggal dunia Ya, si usnane maka akan kembali dua. Way yakallahi dan akan bersama dengan orang yang mati itu satu. Mana yang sakit yang bersama dengan orang meninggal dunia? Yaktabuhu, ahluhu, amaluhu, amaluhu. Maka manusia meninggal dunia dikawal tiga, dikawal hartanya, dikawal keluarganya, dikawal amalnya. Bayar cuahluhu, amaluhu. Maka pulang, maka kembali hartanya dan orangnya. Jadi sandinya dikawal oleh mobil atau dinaikkan mobil yang paling mahal jenazah ini tetap mobil itu tidak dikubur dengan jenazahnya. Tapi jenazah jadi dikubur dengan kain putih untuk menutup auratnya. Tidak dikubur dengan kain emas. Tidak diantinya-antinya orang mati Tidak dikasih aurat emas atau gelang emas. Dan mereka mengerti emas itu ditanam jadi artinya. Dikubur orang yang kaya dan miskin. Wanita dan lagi-laki dipukur dengan kain kapan yang sekedar untuk menutupi aurat Dan berapalah harga kain kapan itu Hanya itu. Kemudian apa? Wanya bukan amal. Dan amalnya lah. Amal lah yang bersama orang meninggal dunia ini. Karena amal tidak bisa dicuri. Tidak bisa dihadiahkan. Tidak bisa dikirim. Tidak ada wesel apa Kirim amal tidak ada. Yang ada travel-travel kirim darah, Makanya hadiah amal tidak ada. Hadiah fatihah tidak ada. Yang ada hadiah ini mobil. Tolong ini set pakai untuk jakwah. Ada kan. Saya ini sana buat untuk perluasan. Lembaga dakwah Islam. yang Alhamdulillah. Tapi ini tolong amalku. Ya. Sampaikan kepada orang tuan tidak bisa. Dan amal telah disimpan. Walau Allah Tuhan. Tidak ada yang bisa mencuri. Mata manusia menengah dunia. Membawa amalnya. Sebab bagaimana orang ketika masih hidup. Amal itu dibawa. Hidup dibawa. Ilmu itu ketika buang air juga dibawa. Pergi dibawa. Tapi harta belum tentu kita bisa membawanya. Atau kita pergi kita bawa rumah itu mobil lima perkitab Allah semuanya dan ilmu dan amal yang salah tempatnya kudanya di otak tapi kalau harpa kita harus mencari lahan yang luas maka ketahuilah lah ayyul huwa wala huwata masing-masing masing orang meninggal dunia membawa amal apakah sudah harta kita yang banyak ini kita infalkan sehingga kita bawa nantinya di akhirat masing-masing hendaknya -masing menjawab sendiri-sendiri tidak perlu melihat temannya. Fa sibu qabla an tuhasa. Kontrol dirimu sebelum kamu fitnah. Gayalah dinama, qul anfusakum wa ahliikum nara wa haram briman, katala kirimun dan keluarkan atau kerabat dari api neraka. Selanjutnya ikhwan wal akhwat kita langsungkan berikutnya tujuan orang beriman. Orang yang berinfak ada dua macam. Ada kalau yang berinfak sisa binillah. Alhamdulillah kalau kita bisa melaksanakan hal ini. Karena paling baiknya amal. Yang mana kita akan memetiknya. Dan ada orang yang berinfak hartanya dihabiskan untuk perkara yang sia-sia. Bagaimana tembok itu harus ada lukisan-lukisan. Hanya sekejar keinginan mata. Bagaimana mencari suara-suara yang indah hanya sepeda keinginan belinya. dibelinya itu dan ini hanya sepeda saya punya. Bahkan satu saat harta itu untuk merusak dirinya. Berapa banyak orang kaya dirusak dengan hartanya. Firaun kaya raya merusak dirinya. Merusak umat, merusak negerinya. Demikian juga Namrud dan juga yang lainnya. Maka Allah Swt telah menimpakan musibah kepada mereka, kepada orang yang memiliki harta yang banyak dihafaz dan dibelajar untuk disabili awan nafsu. Jadi manusia berinfak bila di dua macam. Pertama untuk membelah kema Allah. Inilah yang harus kita harapkan. Inilah yang harus yang segera kita buktikan. Bagaimana kita punya sepeda motor, punya mobil, bisa untuk telah berjamaah kalau tempat kita jual dari masjid, bisa untuk kita sholat jum'ah, datang untuk menghadiri kajian-kajian tin, untuk mencari nafkah, karena kita kewajiban untuk menafkah istri dan anak, untuk membantu tetangga kita yang sakit, kita punya mobil dapat mobilku pakai enggak usah bayar, enggak sedikit bensin. Aku ingin pahala dari Allah taala. Maka ini ikhwan harta yang bermanfaat. Ketika dia punya rumah yang banyak belum ada menempati, baik si fulan kamu belum punya pekerjaan, silakan menempati rumah saya. Nanti kalau kamu sudah bisa kerja, maka aku tarik kembali rumah. Bagaimana orang punya harta menyantuni fakir miskin, menyantuni anak yatim maka ini adalah insaf biza dirilah. Bagaimana punya harta untuk membantu pengembangan dakwah, radio, TV sunnah dan juga yang lainnya, lembaga, pendidikan, maat-maat yang Islami yang menyampaikan tin. Membantu para sakitnya yang gajinya satu bulan yang lima ratus, enam ratus, tujuh ratus. Dia harus menanggung keluarganya. Anak yang banyak. Sakit hanya bisa menangis mereka. Mengingatkan diri kita semuanya, Yusufan. Berbeda dengan orang kaya dia, sakit parah, cari dokter spesial bahkan keluar negeri. Sudara kita banyak dia, mestinya dia harus operasi Kan dia punya duit, dia takut. Kalau punya hutang yang banyak, maka sadarlah orang yang mampu. Kamu beramal kepada saudaramu untuk dirimu. Allah mengingatkan kepada kita, ya Allah. Pentingnya kita berinfak berinsaf, Bismillah seperti ayat tadi, Masrooladi na yufiqunahm walhum, Bismillah karena dari hati dan anda tidak berasana Bila si Kemudian ayat berikutnya, silakan baca yaitu surat Al-Kafarat nomor 262, Alladhi na yufiqunahm walhum. Fisabilillah. Allah dinajunkiku naamulahum fisabilah. Orang-orang yang membelanjakan, yang menginfakkan hartanya, fisabilillah, menuju jalan Allah. Contohnya tadi untuk membantu orang yang sangat butuh bantuan, untuk membantu saudara kita yang belum bisa menikah. Apa katanya? لا تدبون ما انفقوا من نو ولا Kemudian tidak diiringi infaknya ini dengan menyebut-menyebut infak yang diberikan kepada orang tadi dan tidak menyakiti hatinya. Apa kata Allah Taala lahum ajruhum inda rabbihim. Maka mereka akan mendapatkan pahala yang banyak di sisi Rabbnya. وَلَا خَوْفٌ alaihim وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ Dan dihilangkan Allah Ta'ala rasa kekhawatiran dan takutnya hati. Subhanallah, nimat dan beri infaknya. فَحَلَا دِ أَخِرَتِ لَهُمْ أَتُّهُمْ عِنْ Yang akan dipetit dan kenikmatan selamanya abadi. خَلِدٍ عَرْفِيَةٍ di dalam surga Itu yang kita harapkan. Di dunia dihilangkan Allah Ta'ala sifat rasa khawatir dan takut kesempatan untuk orang yang punya harta yang banyak sebelum mereka meninggal dunia. Maka ya. ini imbalan bagi orang yang infakun amwaluhum fi sabilillah. Makanya orang yang beruntung adalah innama nut'imukum liwajhillah, subhanallah. Innama nut'imu kum la liwatil la la minkum taza'a wala syukura. Kami memberi ini hanya sekedar mencari rida Allah. Aku tidak ingin kalian memberi balasan. Aku tidak ingin kalian mengucapkan terima kasih kepada saya. Ini orang yang mendapatkan jaminan lahum a'tuhum indah fiihim. Para kita menginginkan untuk surga begitu caranya. Segera kita infakkan harta kita. Apabila kita sudah tua. Yang mana obatnya setiap hari harus menyertai dirinya. Makannya kurang. Kenikmatan hidupnya dikurangnya oleh Allah Ta'ala. Kemana harta itu apabila tidak segera diizahkan? Kalau tidak nanti akan dibuat ke sana kemari. Pergi ke Amerika. Pergi ke macam-macam. Di -macam, antar maksiat. Selanjutnya Yulufah. Yang nomor dua, berinfak untuk merusak agama, membelanjakan harta untuk merusak agama. kalau tadi untuk fisa bilillah. Maka Allah SWT mengingatkan kepada kita, di dalam surat Al-Anfal, surat nomor 8, ayat nomor 36. Wah. innaladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasudtu an sabiillilah hei? innaladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasudtu an sabiillilah fata yunfikunaha fataqunuh alaih summa taqunuh alaihim khasratum summa yukhladun Allah dihak ila Jahannama yuk tarun. Mananya? Inna sesungguhnya orang kafir yang fikurna amwa lahum lihat Mereka membelanjakan hartanya untuk membendung jalan Allah, untuk menghalangi sunnah untuk menyekat tak jawab bida untuk menyebarkan syirik, untuk menyebarkan maksiat. Berapa banyak orang memiliki apa yang banyak digunakan untuk amalan bida alamam syir, amalan syirik. Ya. Maka ini pekerjaan orang, orang kafir, bukan pekerjaan orang muslim. Allah mengatakan inalabi nakabaru tipe sesungguhnya orang kafir itu. Yunusiku naamwalahu melihat tuan sabillah mereka membelanjakan hartanya untuk membendung jalan Allah. Apakah taufalah sajunsiku Mereka akan menginfakkan harta itu. Semataku maalehim khasro. Kemudian dia akan menyesal, menyesal. Jujurnya tidak ada hasilnya, di akhirat nanti disambut dengan merata. Na'ad ibadah menggali. Suma yukhulakun mereka akan, kemudian mereka akan dikalahkan. Tidak akan menang. Tidak ada sejarahnya ya Allah. Orang yang membendung dakwah Islamiah, Membendung dakwah salafiyah akan dikasih kemenangan oleh Allah Ta'ala. Kecuali kalau orang itu ditobat. Bayangkan Fir'aun jagonya manusia yang kufur. Mengatakan anak rabdu kumul aqlah. Saya ini Tuhan yang paling tinggi. Berapa banyak manusia menjadi pembantu-pembantunya tukang-tukang sihir, Mengeluarkan pernyataan anak laki-laki yang lahir harus dibunuh. Seolah-olah tidak ada raja atau manusia kecuali dia. Dia apakah nilai Allah dihancurkan. Karena melawan Nabi Musa AS. Hati-hati hey, orang yang berbuat syirik. Hati-hati orang yang memasarkan fit'ah. Hati-hati orang yang mahalangi dakwah sunnah. Takutlah kamu pada siksa Allah Ta'ala. Ingatlah fir'an dijalankan oleh Allah Ta'ala. Bukan karena dikejar oleh Nabi Musa alaihissalam, Tetapi justru Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun. Tetapi dia yang diselamatkan adalah Nabi Musa AS. Karena la hawla wa la billah tidak ada daya dan kekuatan kecuali Allah ini harus kita fahami bagaimana kalau muslim menginfakan hartanya untuk menyebarkan dakwah menyebarkan dakwah syirik mendemu dakwah-dakwah yang salafi dakwah-dakwah sunnah kenapa tidak didengarkan dakwah sunnah itu datang, nanti kalau salah betulkan ini namanya orang yang sifatnya menggunakan akalnya dan fitrahnya yang sehat. Bukan kalau tidak cocok lalu timbul, tidak cocok unjor rasa, tidak cocok meminta bantuan kepada penguasa, maka jawa lu senam memberi kelapangan. memujakan umat Yeran. Har kita tahan ini. Satu rupiah pun yang kita infakkan adalah dalam catatan malaikat Allah mengatakan ما يلفظ من كورن إلّا ذي يرقي به نادي. Apa yang diucapkan oleh manusia nak ada malaikat terakit dan hati yang mencatatnya. Jadi jangan kita berinfak menuju jalan syi'at. Jangan sampai mereka membendung jawab-jawab. Sunnah, kan? karena orang berimfak bisa pilih. Hawa ini adalah imfaknya orang kata dan imfaknya orang munafik. Apa katanya? Saka orang menafis. Abdullah bin Ubaib bin Salul. Apa katanya? Allah menjadikan latum tumsiku ala man indah rasulillahi hatta yang sadduh. Eh manusia-manusia, kamu jangan membantu, membantu berinsa kepada orang-orang yang mengikuti nabi, penunti Muhammad itu. Sampai mereka buyar dulu. Sekarang ketika mereka mem memiliki jabatan di bendungnya, mestinya uang ini untuk orang-orang yang alisenan di bendungnya, tapi dialihkan kepada orang-orang beta -orang Betah, alih Ali syirik. Na'udh dalam nendai. Peringatan sebelum nazak datang, Yifan. Kalau Malaikat datang mata masih membelalak, akhirnya sudah pucat. Diliputi oleh sekian ribu dokter, tidak ada artinya. Kalau sudah datang ajalnya, datang ajal itu. Maka berintaklah sebelum datang ajal. Dan bertobatlah apabila sebelumnya pernah mengganggu, pernah menghalangi dakwah sunnah. Dan dakwah sunnah adalah dakwahnya Rasulullah Sallallahu SAW. Dan Allah akan menolong ja'wah sunnah ini. Dengan jadinya, <murna> Ya yaladina amanuh intan surullaha yansirkum wa yusabdid abdhamakum. <murna> Herem beriman jika kamu menolong asam Allah Ta'ala. Maka Allah akan menolong dirimu. Dan Allah akan menguatkan imanmu. Selanjutnya, Ibn al-Kasir berkata menjelaskan ayat ini. Dilihatkan oleh para tabiin bahwa ayat ini turun pada saat Abu Sufyan radiallahu anhu belum masuk Islam. Waktu itu masih permusuhan kuat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sahabat Abu Sufyan radiallahu anhu sebelum masuk Islam ini, ketika perang batal kalah, mereka mengumpulkan hartanya untuk membeli hujah, membeli pasal yang lainnya, memerangi Rasulullah Sallam pada waktu perang sukor. Dan Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala memberi petunjuk kepada sahabat yang mulia ini masuk Islam dia. Radhiallahu anhu. Dibagi contohnya kita semuanya. Ya, Tidak ada, eh, masih ada waktu untuk kita bertobat. Seandainya kita pernah dulu menghalang-halang orang berdakwah. Maka bertobat telah menangis selagi hadapan Allah subhanahu wa ta'ala hantilah dengan amal yang baik agar Allah SWT mengampuni dosa kita dan memberi hijaya dengan hijaya yang membawa kebahagiaan dirinya di dunia dan juga di akhiratnya. selanjutnya ayolah kapan orang berilfak meraih pahala yang banyak? kapan orang berilfak meraih pahala yang banyak? Tidak semuanya orang berinfad. Pada satu tempat dan satu waktu dia memiliki pahala yang sama. Karena orang berinfad ini ada hubungannya dengan hati. Orang mengulakan duit itu ada hubungannya dengan jiwa. Pertama, orang yang berinfad yang memiliki pahala yang banyak adalah orang yang dia masih sehat masih sehat masih senang dengan harta ya punya perasaan gairah punya perasaan takut miskin dan ambisi harta Maka ketika dia mau berinsaf segera, maka ini paling baiknya orang berinsaf. Nah. Jadi pahala yang paling banyak yang diperoleh oleh orang berinsaf itu orang juga badannya sehat karena orang sehat itu senang segala sesuatu. Dan dia punya perasaan tahil, pikir takut miskin, ingin kaya. atau waktu itu dia ingin memberi bukti. Kurang sedikit mobilnya, eh, duitnya. Tapi dia mahu berimpak besar bila. Maka nah, ini orang paling banyak yaitu pahalanya. bahan. Bagaimana Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beri penjelasan kepada kita semuanya. Disebutkan di dalam riwayat Muslim. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya ahli sahabatnya wahai nabi infat yang bagaimana yang banyak pahalanya saudara apa yang paling baik wahai rasulullah banyak dan sahabat menanya kepada rasulullah wasallam, menanya untuk kebaikan akhiratnya wahai nabi bukan menanya wahai nabi makan apa yang ni'mat wahai nabi rumah apa yang bagus Wahai Nabi putra apa yang paling indah tidak? Subhanallah para sahabat mendahulukan kepentingan akhiratnya. Dicep yang kecil itu yang didahulukan. Lain Nabi sapa yang apa yang baik ini? Dicep dia yang alaihi wasallam. Anta sattuq? Kamu mau bersedekah kok, wa anta sahih Kalau badan itu sehat. Sahih kamu punya perasaan pikir. Al-Faqra kamu khawatir miskin. Wata'amalul ghinah dan kamu berambisi kekayaan. Walatahmila dan kamu tidak menunda-nundanya. Hatta idha balawatil khulkun. Sehingga apabila. Nasa atau nyawa itu sampai di tengkorokan. Kulta lalu kamu mengatakan, li fulanin kada, li dan kada. Ketika kamu dunia ini ya, harta ini dikasihkan si fulan. Harta ini dikasihkan si fulan. Satu lima ini nanti sembelis kalau saya mati. Padahal, ala wapakana li fulanin. Harta-harta yang mau dinapakan itu padahal milih si fulan itu. Maka ketika manusia dalam keadaan rasa bakil yang muncul. Tomatnya nuncel, ya dia dalam keadaan sehat dan dia hal miskin Kemudian dia mau berinfak melepaskan harta yang disenang itu itu paling besarnya balas. Itu paling besarnya balas dengan dasar pula firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat Al-Hadid ayat nomor 10 Lahya sabi min kum menampakah min kafilil papi wa qatala. Bulaika azamu caraja min al ladina amfaku membantu wa qatalu wa kullan waatul lahul husna. Wallahu bima ta'maluna kadir. Surat al Hadid surat nombor lima puluh tujuh. ayat nombor sepuluh. Maka orang-orang yang tidak salim menafkahkan dari sebelum Fath dan Qatalah. Ulā ikā azamū saratatan min alladzīna anfaqū min ba'th wa qātalū. Tidak sama di antara kalian ini orang yang berinfak sebelum pembukaan kota Mekah sebelum direbutnya kota Mekah itu oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dan orang yang berperang sebelum pembukaan kota Mekah itu ulaiika amutajaratan mereka itu lebih tinggi lebih besar pahalanya lebih tinggi derajatnya minalladzina anfaqu min qablu wa dibandingkan orang yang berinfak setelah pembukaan kota Mekah dan berperang setelah pembukaan kota Mekah kenapa ya ikhwan karena sebelum pembukaan kota Mekah banyak orang-orang itu miskin kalau muslimin masyarakat. Musuh-musuh banyak sekali. Hanya kekuatan iman dan amal. Soal yang mempertahankan dia. Bisa berinfak saat itu. Makanya sahabat anser. Ya berinfak. Demikian juga sahabat muhajirin. Saat sebelum pembukaan kota Mekah. Itu lebih tinggi derajatnya Daripada yang berinfak. Setelah pembukaan kota Mekah. Artinya begini ya lukah. Bawa Kita punya duit seratus ribu. Duit itu sangat kita butuhkan untuk beli nak perak, menakai istri. Ada ada saudara kita yang sakit, ada saudara kita yang tidak mampu. Kita mengatur bagaimana seratus ribu ini untuk belanja satu hari karena kita banyak. Kita taruh saja kita 50 puluh. Ya walaupun terasa penat bagaimana kita makan Mestinya ada lauk ini Lauk itu kita kurangi Karena kita ingin menyimpan 50 ini Untuk di akhir kita nanti Itu paling bagus Paling banyak pahalnya daripada orang punya 10 juta Duit berinfak 2 juta Yang dalam keadaan itu dia memiliki Sisa yang banyak Karena infak ada hubungannya dengan hati Fahami ini kita tidak perlu menuduh orang maka pahami diri kita satu saat kita mau berinfak dalam keadaan kita pas-pasan kalau kita mau berinfak itu yang paling baik berbeda kita punya kelebihan yang banyak tetapi Allah mengatakan wa kullan wa'adallahu khusnah masing-masing Allah menjadikan imbalan yang baik namun dari sisi ketinggian pahalanya besarnya pahalanya maka diukur dengan besarnya tekanan jiwa kita ini. Wallahu bima malu khabir, dan allah itu maha waspada dengan apa yang kamu kerjakan, dengan apa yang kamu amalkan. Ini yang pertama. Yang nomor dua, kapan berinfak ini kita mendapatkan pahala yang banyak? Hata bila kita menginfakkan harta yang paling kita cintai. Nah. Apa bila kita menafkahkan harta yang paling kita cintai. Contohnya begini. Kita belum makan, anak kita belum makan, istri kita belum makan, ada tamu, kita dulukan tamu itu. Kita dulu Karena Dia mengerti, wahai Allah di Abdi, maka alam Abdi di alam yang Akhir. Allah kemenaruh hamba setelah hamba itu memerlukan saudaranya. Jadi ingat, ikramul doy memuliakan tamu, termasuk juga dari, daripada imam. Maka najub wal yamilah akhir bagi prim doy Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka dia memuliakan tamunya. Dia berpikir seperti itu, di siapkan, padahal dia mau makan. Dia lapar, istrinya mau makan anak tapi didulukan dia si bangun, mendapatkan derajat yang paling, derajat yang tinggi dia. Ada orang dia punya mobil, dia mau pergi, perginya perkara yang mubah. Bermasuk jaga sampai jalannya. ada tetangganya sakit. Butuh mobil untuk diantarkan di rumah sakit tidak penting apa, mobil kamu pakai, pahalanya lebih tinggi. Begitu aja ya, lepas. Ya, ada orang dia punya rumah, kamarnya hanya tiga. Mencanak untuk dirinya, men? ada tamu, tamunya disediakan di tempat yang bagus. Dia, dia mengalah di pinggir jatuh. Mencari rida Allah pahala. Ingat pahala nanti. Bekali di akhir dia mendapatkan pahala yang tinggi. Karena beramal. Yaitu ada hubungannya dengan hatinya. Maka dia mendalukan. Berifat sesuatu yang paling diceritai. Ini paling besar pahalanya. Karena Allah berfirman. Di dalam surat Al-Imran ayat 6.92. Allah berfirman lantanan birah hatta tumpikoh lima tuhidun lantanan birah hatta tumpikoh lima tuhidun tidaklah kamu sekali-kali sampai atau mendapatkan kebaikan yang sempurna adalah kemana tidaklah kalian akan mendapatkan surga yang penuh dengan nikmat ini Sebelum kamu menaklukkan sebagian harta yang kamu cintai, kata tumpiku Mimma itu. Sebelum kamu sehingga kamu menginfakan harta yang kamu cintai, sahabat Abu Talha Rasulullah, sahabat yang paling kaya, maka ketika mendengar ayat dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lantanaul firqaat tumpiku memadat itu. Terbangun hatinya. Terkorek hatinya. Datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Wahai Nabi Allah berfirman. Bahawa manusia tidak mungkin mendapatkan kebaikan yang sempurna. Tidak mungkin mendapatkan surga. Kecuali penginfatkan harta yang paling disenang. Aku, Wahai Nabi, punya tanah di Kairoha. Panah ini paling aku senang, Wahai Nabi. Seandainya ada orang yang membeli berapapun tidak saya jual. Maka, wahai Nabi, aku serahkan tanah ini terserah. Engkau, wahai Nabi, engkau apa-apa? Subhanallah, barang Dengan ayat yang dikajakan, terhariskan tuah kuat sekali. Tidak menunggu besa dan besa lusa. Tetapi saat itu, wahai Nabi, ini tanah aku serahkan kepadaMu. Apa katanya Mpil? Baik, kamu ambil lagi. Tanah itu kamu bagikan kerabat-kerabatmu yang dekat. Subhanallah, nikmatnya orang punya ilmu, ya Yahwah. Niat orang tahu dalil Al Quran dan Sunnah, dan Allah memberi hidayah manusia dengan ilmu sehingga dijahat jahat itu tercapai. Aliran karena dia terpapar dengan nikmat yang kerana nanti maka harta yang paling disenangi itu dilepaskannya, dijadikan untuk rafat rafatnya. Inilah keinginan para sahabat yang mulia. Bagaimana Allah tidak meridai mereka? Allah mengatakan, "Radhiya Allahu anhum wa radu'a." An. Allah meridai mereka, mereka ridha kepada Allah Ta'ala. Para sahabat adalah panutan kita. Ayyul qawl ahwal. kaum muslimin wal muslimat. Ya, yang diridai oleh Allah Ta'ala kan memang begitu indahnya membaca ayat Al-Qur'an, terdengar segera berinfak tidak berungut-gulut dengan si istri, anaknya, gimana kalau tanah ini? Istri saya, kalau aku belikan kepada aku serahkan kepada ma'at atau lembaga ini tidak tidak berunding dulu dengan anaknya karena memang pada biliknya diserahkan dibagi inilah soalan yang paling banyak nomor dua yang diorang mau beri yang nomor tiga menginfakan harga kepada kerabatnya yang menjadi tanggungannya Nisalnya kepada istri, karena wanita apabila menikah maka nafkahnya menjadi tanggunggal suami, dia bebas dari mencari rezeki untuk dirinya. Demikian juga berihsan kepada anaknya, kepada pelayannya yang itu menjadi tanggungannya, kepada siapapun yang itu menjadi tanggungannya, maka ini paling baiknya, Pahala. paling baiknya himpa, paling tinggi derajatnya himpa. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan kepada kita semuanya hadis ini dikatakan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala qala nabi sallallahu alaihi wasallam khairus sadaqah khairus sadaqah paling tingginya adalah sedekah Paling mulianya sedapah, maka tana an zahrin waniyin. Ma tana an zahri waniyin, Yaitu orang yang memberikan sisa-sisa harta dari kebutuhan dia. Para yang mencadapakan hartanya dari sisa kebutuhan dia, kebutuhan keluarganya. Wabda taul. Dan mulailah untuk orang-orang yang menjadi tanggungannya. Jadi kita memberi infak kepada istri paling tinggi terakhirnya. Daripada kita memberi infak kepada tetangga, Walaupun juga dapat bahaya. Karena kita memberi infak kepada istri hukumnya wajib. Menginfak ke anak hukumnya wajib. Menginfak ke orang tua yang hidup dengan bersama kita hukumnya wajib. Jangan sampai orang berinfak cermang pada yang lain tetapi fahil pada istrinya. Fahil pada anaknya tidak boleh. Namun orang tua memberi tak memberi harta kepada anak dilihat. Untuk apa sucian? Ditanya kalau dia minta harta. Untuk apa? Untuk kebaikan dan layak kita berhenti. Untuk perkara yang tidak ada gunanya kita melarang. Karena harta adalah amanat dari Allah Ta'ala. Jadi paling baiknya pahala, paling tinggi pahala orang yang adalah pendahulukan kepada orang-orang yang menjadi tanggungan dia. Termasuk kepada istrinya, kepada anaknya. Kalau anak tahu orang tuanya miskin, maka menyantuni ayahnya lebih utama daripada menyantuni orang lain. Abu Qilatah berkata, dijelaskan di dalam syarah. Muslim, Alhamdulillah, tidak ada pahala orang yang lebih besar daripada pertimbangan untuk keluarganya yang masih kecil. Sehingga dia melepaskannya ketika mereka itu sudah besar. Ya. Jadi pahala yang paling besar adalah pahala yang dilakukan oleh orang tua, dan tidak yang masih kecil sampai dia itu bisa menikah. Maka itu paling baik, paling besarnya pahala. Bahkan juga bagaimana sampai dia itu menikahkan? Maka ini adalah bagian daripada harta yang dimiliki oleh Allah dan jika besar pahalanya. Kemudian selanjutnya. Yang nomor empat. Kapan kita berinfat mendapatkan pahala yang tinggi? Bila kita meninfatkan harta itu sebelum datang kematian. Sebelum datang kematian. Berdasarkan surat Al-Munafikun, ayat nomor 10. Maaf untuk pahkwat yang ada di Hongkong, tertulis surat Tawakun, yang betul surat Al-Munafikun, ayat nomor 10. Maka Allah SWT memberitahu, wa Wa'amfikum mimma rozaknakum, Minkabli ayat tiya akhadakumul mawut. Mayakula Rabbi lawla akhartani, Yala atalin farid fa astatta wa aqm Artinya Allah berfirman maka berinfakkanlah sebagian harta itu wa antakum lam razaqnakum min kubri ay ya maut sebelum kematian itu menjemput dirimu dan ada orang yang mau nanti kalau saya mati ya, tanah ini memiliki fulan, ya, mobil ini watak untuk lembaga kajak, wah. Paling baik sekarang saja mobil itu infakan. Titipkan dia. Sekarang saja tanah itu titipkan dia. Dan ada tekanan jiwa yang masih senang dengan tanah itu masih senang dengan mobil itu walaupun pulih orang berwasia ya, setelah meninggal dunia dengan syarat tidak lebih daripada sepertiga bahkan para sahabat warubu seperempat saja namun paling baiknya orang terinfak ketika kita masih sehat senang dengan harta itu ya, kita masih menggunakannya lepaskan itu itu paling mulianya amal dan paling banyak pahala untuk kebutuhan kita selamanya di akhirnya nanti Nah, ya, ini semuanya peringatan untuk kita semuanya, terutama kepada orang yang diberikan oleh Allah Taala hartanya supaya menghitung-hitung lagi. Nah, kapan yang kita evakan? Sekarang apa? 5 hari lagi? Apa 1 bulan lagi? Sekarang saja. Sekarang ditulis, ya, dicatat, nanti dilaksanakan. Karena kita tidak tahu kapan meninggal dunia. Orang jujur bisa meninggal dunia, berjalan meninggal dunia. Meninggal dunia tidak harus sakit dulu. Takdir infakkan sebelum datang kematian supaya kita tidak menyesal. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda agar kita yaitu paling baiknya infak adalah infak yang nomor lima ini. Apa kata biota Sodaku? Bersejakalah segera berinfaklah segera. Kahinahur ya di alaikum zamanun maka akan datang waktu atau masa kepada kalian semuanya yang si arwajul bisa dapathi manusia itu berjalan dengan membawa hartanya untuk disejatkan akan datang suatu masa orang itu membawa truk, membawa mobil kontainer, trailer bawa harta yang banyak harta yaitu uang yang banyak mau bisa dapat Kala yajitu man yabbalu'ah, maka tidak satu pun orang yang mau menerima. Nah. Tidak satu pun orang yang mau menerima. Kala yajitu man yabbalu'ah, tidak mencimpeh orang mau menerima. Tak, ini sedapat. Tak, nah, ini sedapatmu. Tidak. Ya kulu raculu, maka orang yang ditawari sedapat ini. Ditawari wakaf ini, ditawari amal baik ini. Apa katnya, Allahu Jiza Biha Bil Amsi Lapa Bil Kalau kamu membawa, contoh ini kemarin aku terima. Tak ambil jauh lagi hari ini, balas saja kali dia. Saya tidak membutuhkan lagi. Nah, dengan dasar hatinya, jangan takut miskin, jangan takut kiri ada pertambahan hari pertama banyak kekayaan di dunia ini. Taminan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tabikha wa kalau kita punya harta kita tidak bisa beribadah. Khawatirlah kalau kita tidak bisa beribadah kepada Allah taala. Ini yang kita khawatir jangan khawatir miskin. Bayangkan orang gila itu tidak kepada Allah taala. Orang kira makan dari lokas belakang sampah. Masuk ke perutnya tidak sakit perut. karena Allah maaf tahu. Perutnya orang kira. Minum dari air-air yang kotor di Tapi tidak sakit perut. Orang kira dan punya akal dijamin rezekinya. Dan bagaimana kita orang sehat. Punya harta. Dan masih ada orang yang punya harta. Sekarang memperlukan adanya tidak bekerja. Untuk lima puluhan masih cukup. Untuk makan setiap hari makanya berasa, kalau sudah umur 40 tahun, pensiun dia urusan dunia menjalurkan urusan akhiratnya dia ada orang sudah umur 50-60 tahun, mak makannya tidak beli banyak-banyak dia akan dipakar 2 sendok-sendok nasinya kalau tiga sendok naik gulanya ya ya kemudian jangan makan-makan ini, apa daging nanti lemaknya naik Begitu keadaannya manusia. Berasal kalau zaman umur 40 tahun, dia mendahulukan akhiratnya. Waktu kerja untuk mencari duit, disita untuk menentang ilmu. Kalau kita sekarang, Mahathirah Mendal, umurnya 60-70 tahun, tahun. Waktu salat jamaah dibuat untuk menunggu tokonya. Malam waktunya istirahat dibuat untuk membuka tokonya. Malam juga untuk menotal laksana dan keuntungannya dan ruginya. maka Rasulullah kata mengatakan hendaknya kalian sekarang berusaha berilmah sebelum datang suatu hari orang itu membawa zakatnya, membawa imta'ah. Mana orang sudah tidak butuh, karena sudah kaya semuanya. Sekarang lihat bangunan-bangunan mewah, mika. Ya, semua orang miskin punya TV sekarang. Iya punya sepeda monter dengan uang 500 ribu sepeda monternya baru dia nah sekarang Alhamdulillah lembaga-lembaga jawa ikhwan-ikhwan kita yang mendirikan pondok masih banyak butuh gantuan, butuh dana wakaf butuh butuh bangunan, butuh pendirian masjid, butuh sarana, kendaraan dan juga yang lainnya Ningatkan orang yang diberikan oleh Allah hartanya. Untuk apa hartaku ini? Bicaralah dengan Allah Subhanahu Wataala. Ya Allah tunjukkan aku ini, tunjukkan kami ini, bisa membelanjakan harta untuk menuju jalan ya Allah. Perlu kita berdoa, bangun malam hari, panggil Allah Subhanahu Wataala. Berbicaralah, lah, beristighfar mohon petunjuk agar harta yang Allah titipkan kita dengan jalan yang halal ini segera banyak. dan segera kita ambil nanti di akhiratnya. Kemudian Najwa Likwa, Azari wa keuntungan orang yang beriksa kisah dirilah. Keuntungan orang yang beriksa kisah dirilah. yang berinsaf menuju jalan Allah tentu banyak keuntungan keuntungan Karang mustahil Allah memerintahkan kita berinsaf lalu tidak ada keuntungannya. Mustahil Allah melarang kita suatu perkara lalu tidak ada bahayanya. Maka orang berinsaf adalah melaksanakan kewajiban Allah taala, kewajiban dari Allah taala. Maka keuntungan orang berinsaf dua keuntungan, keuntungan di dunia dan keuntungan di akhirat. Ya, supaya kita menghitung harga kita lagi dan supaya kita infak di antara keuntungan dunia pertama orang itu akan digandakan reziknya akan dilipatkan dia ya akan dilipatkan dia akan reziknya sebagaimana hadis Rasul dari Abu Darda radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Todhurni Adduafa kumpulkan orang-orang yang miskin itu kumpulkan orang-orang miskin itu kepada saya subhanallah beliau memberitahu kepada sahabatnya Kumpulkan bahwa ada kemari orang-orang miskin itu kepada saya. Apa katanya? Karena kamu itu diberi rezeki. Dan kamu itu ditolong oleh Allah. Dimenangkan oleh Allah Ta'ala. Karena kamu membantu orang-orang yang lemah. Ya. Jadi orang yang berimfak, Ibrahim membuka pintu rezeki. Dia mengatakan, aku ini aduh apa? Baik sahabatku, bawah kemari orang-orang miskin itu. Anak yatim bawah kemari, fakir miskin, bawah kemari. Orang-orang yang sangat membutuhkan bawah kemari. Aku akan berimfak. Apa kata beliau? Fahim nama turzakunat. Karena kalian itu dikasih rezeki oleh Allah Ta'ala dimenangkan oleh Allah Ta'ala Dicemarkan rezekimu Diluaskan rezekimu Karena kamu mau membantu orang-orang yang lemah ekonominya Makanya tidak ada orang yang berinfak Lalu dikurangi oleh Allah Ta'ala hartanya Justru orang yang keakhir itu akan diambil oleh Allah Ta'ala hartanya Rembah yang akan dimudahkan oleh Allah Ta'ala kepada perkara yang maksiat sehingga menghancurkan dirinya Tapi orang yang dari akan dibuka oleh Allah Ta'ala rezeki Bukankah kita ingin terbang rezeki? Tambah rezeki yang halal untuk kebaikan kita lanjutnya di dunia dan juga di akhiratnya Demikian juga Abu Hurairah RA anhu berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis ini diwakilkan oleh Imam Muslim. Kalaulah Taqarrar ta'ala. Allah Taqarrar Kawaitala ta ta berfirman, ini namanya hadis kutsi. Ya benaat dan wahai anak Adam, amfik umfik alika. Ya benaat adam. wahai anak Adam, amfik berinfaklah, umfik alika. Aku akan berinfak kepadamu. Bayangkan berapalah yang kita berikan kepada saudara kita. Bandingkan dengan pemberian Allah Ta'ala kepada kita. Kita ngasih sebulan satu rupiah, Allah membalas tujuh ratus. Kita ngasih seratus rupiah, Allah membalas seratus ribu rupiah kali tujuh ratus. Kampik, kumpik Allah Iqa. Hati yang Muslim rahimahatallah. Dan ini semuanya Tuhan tidak mungkin akan dilaksanakan kecuali orang yang kuat imannya menyadari kematian tidak akan membawa apa-apa kecuali membawa amalnya. Ya. Demikian juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Wallahu fi alaati, maka alatu fi alaatihi. Maka Allah akan menolong hamba yang mana hamba itu mau menolong saudaranya. Kita menolong saudara, bukan saudara yang menolong kita. Oleh kerana kita ketika kita memberi kepada orang jangan berharap imbalan dari orang, karena dia miskin kita miskin sama. Tapi ketika kita membantu orang. Bukan orang yang membantu kita, Allah yang membantu kita. Wallahu fi al-nilabti. Allah kemenarung hamba nya, maka nilabtu fi al-niati. Apabila hamba itu menolong saudaranya, Subhanallah, Allah yang menolong ikhwan. Siapa yang bisa mengalami pertolongan Allah? Berapa banyak orang yang benci, yang cemburui kepada orang yang kaya berbalan? Dengan beberapa macam sihir yang dikirim. Dihasutnya tetapi Allah, tetapi Allah memberi kejembaran rezeki kepada orang yang termalang. Dan itu contohnya banyak sekali. Ada ya orang yang datang. Saya pertama, bertamu. Alhamdulillah. Saya setelah membantu kondok ini. Allah menjembarkan rezeki saya. Tolong Ustaz, buatkan saya jenahnya. Sombainya, aku akan bawa. Subhanallah. Ini satu orang, insya Allah nanti mungkin dari Bapak dan Ibu yang dilupikan oleh Allah Ta'ala, dia mau seperti itu. Siapa menunjukkan kebaikan dia, akan mendapatkan pahala semisanya. Kita datang, kita selalu terahmi. Selalu terahmi. Apa terahmi? Subhanallah. Sah. Allah melaporkan rezeki saya. Kalau buatkan tambah. Ya untuk kelas. Hanya saya yang tahu. Begitu ya. orang terasa bermawan dia. Ingin membangun dia di dunia. Untuk tempat tinggal dia nanti di akhiratnya semoga contoh yang baik dari ikhwan kita ini akan ada orang 2 atau 3 atau 4 untuk berikutnya walaupun bukan khimahat al-furqan sahaja, mungkin yang lainnya karena keutamaan iman, ya, kalau orang berusaha, iman itu kuat masuk dalam rupu hatinya, tidak ada rasa dahil tidak ada rasa gigir Jangan merasa bergembira, merasa senang kalau dia bisa berinsaf, Bismillah. Sebagaimana Allah menjelaskan dalam satu ayat, surat Al-Hushurah: "Walaikun Allahu hakqailaikum al-imana, fi kulo wa karrahailaikum al-qusra wal-husuk wal-hisyan ularikahum rasidur. Tetapi Allah yang membuat dirimu sedang dengan iman." Subhanallah, hiburannya orang mukmin dengan imannya, bukan dengan hiasan dunia. Walakinallah haqqa bailaikum al-imah, tetapi Allah yang membuat dirimu itu iman. Serta al-kucur, anda lupa yangnya. Ya. Mungkin sekitar sepuluh atau sebelumnya wa kulubikum jam'a Allah maziyati memperindah hati mukmin dengan iman, memperindah dengan persahabatan, merasa senang dengan beriman. Nah, ada orang beriman merasa benci. Tetapi Allah apabila sudah menanamkan rasa iman kepada hamba maka dia bahagia dengan persahabatannya bahagia dengan sholat lima waktunya bahagia dengan menuntut ilmunya Wa waqarahaylaikum al-kufra dan Allah membuat benci kami itu kufr wal-kusuqa wal-isyan membuat benci itu fatih membuat benci kami itu maksiat. ini orang yang sifatnya dimuliakan oleh Allah Ta'ala nah sekarang kita ukur iman kita sendiri-sendiri kita menuntut ilmu ini rasa timbul kesenangan hati kah? ataukah hanya sekedar paksaan tapi insyaallah berulang kali sesuatu yang kita amalkan yang artinya paksaan akan menjadi kesenangan bukan ta'la ta perfirman inna ma'al usri isra sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemulsaan walaupun kita menentu ilmu atau sholat jama'ah lima waktu sebelumnya diperintah oleh orang tua kita atau tetangga kita atau ustaz kita Kerja kabil sampai nanti Allah memberikan petunjuk menjadi kesenangan kita. Demikian juga orang berinsaf disabillah iyalikullah. Kota mana orang berinsafi sabillah? Ya nomor dua. Kota mana orang berinsaf disabillah ini dijauhkan oleh malaikat. Semakin Allah yang menjauhkan malaikat. Laiyak sunnah amar Allah yang tidak pernah maksiat kepada Allah Taala. Wa yaf'alu nama yuk marun yang mana malaikat ini melaksanakan perintah perintah Allah Ta'ala. Berapa banyak orang berpergian jauh sekadar ingin minta di doa dan bayai. Doa karena jahat sendiri jauh. Si diminta dimintai doa. Karena dia berharap kebaikan dirinya. Bagaimana yang mendoakan ini adalah malaikat yang tidak berdosa. Dia tidak merinas. Dia tidak menerima suap. Tidak makan dan milih seperti kita. Makan dan milih adalah tasbih. beribadah kepada Allah Taala. Malaikat mendoakan orang beribadah. Bagaimana doanya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "Atas ini riwatan Nabi Imam Bukhari. "Maminyaw min Yusbiqul Ibadu Fihi." Di dalam para hamba berada di pagi hari. Illa malakan yang zilani. Malah kan ada dua malaikat yang turun. Karena malaikat itu penghuni langit. Turun ya huwankah dunia. Kayakul turun itu hanya tujuannya ada dua. Dua malaikat itu turun tujuannya untuk. Yaitu memberi tahu kepada kita semuanya. Saya perlu berdoa. Saya perlu akhathuhumah. Allahumma aati mantikan halakan. Ya Allah, berilah ganti yang lebih banyak orang berinsaf itu. Subhanallah. Allahumma aati mantikan halakan. Ya Allah, berilah ganti yang lebih banyak orang yang berinsaf itu. Bukankah kita senantinya akan oleh malaikat? Doa yang baik ini. Yang satu lagi, Allahumma ati mamsikan salahnya. Ya Allah, orang-orang yang menahan hartanya tidak memanfaatkan, Ya Allah hancurkan hartanya. Doanya mereka dikabulkan, ya Luhur Allah. Berapa banyak orang berilmu yang mempunyai harta satu hari gajinya 5 juta habis satu hari semula. Jangan ya untuk kebaikan dan untuk kemaksiatan. Maka orang yang berinfak fisabilillah di didoakan oleh malaikat Allahumma aqi mantiqan qalakan. Ya Allah, jadilah gantinya membanyak berinfak fisabilillah ini. Sebaliknya orang yang bakhil didoakan oleh malaikat, ya Allah hancurkan hartanya orang yang tidak mau berinfak ini. Karena malaikat takutkan. selanjutnya rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada kita dengan hatis yang dilihatkan oleh iman muslim r.a mana pasat sodakatun min malin tidak akan dikurangi harta orang yang mahu bersadakat mana pasat sodakatun min malin Tidaklah berkurang atau tidak akan dikurangnya harta yang disegahkan, yang kadang dijanji-janji dari Allah Taala yang banyak sekali dan juga dari hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang beri semangat dorongan kepada umat yang beriman. Tidaklah segera beristiqam dan bersabdah. Adalah wakaf. adalah bulan beri hadiah. Dalam pura itu memberi, itu hiba pemberian. Dalam menetapkan hartanya untuk jari mengalir terus. Kenapa? Karena dia mengatakan mana kasat satapatun menmalin. Tidaklah satapatu akan mengurangi harta. Berarti makhluk mukhalafannya akan mendapat harta. Namun yang ya akan kita sambai kita ini. Tujuannya berinsaf seribu, minta ganti, ya Allah gantilah tujuh ratus ribu. Itu berarti hanya untuk urusan dunia. Tetapi yang lebih daripada itu mungkin orang bersesat ya. Saya tidak sama dengan yang lainnya, mendapatkan tambahan. Tapi tambahan yang paling besar adalah tambahan di akhirat nanti. Yaitu mesti jadi Allah akan memenuhi penuhinya dibandingkan 700 jadi orang menyimpan 1 rupiah 700 pahalanya menyimpannya itu 1 juta dikarikan 700 dan Allah akan menggandakan lebih banyak daripada itu ini keutamaan orang yang berinfat di dunia akan mendapatkan tambahan burah diberikan juga Allah SWT akan menggantinya yang lebih baik ada orang cerita Ustaz, saya mewakapkan mobil saya ini, Udah ini. Dua hari Allah mengganti saya itu Innova Ya, tapi nanti jangan seperti itu. Saya usahkan sepeda motor yang jelek ini nanti supaya Allah ganti yang baru. <tuh> ya, mengganti itu hakat. Ya, kadang-kala seketiga, kadang-kala Kadang -kadang itu dulu jadi usia keimanan kita. dan jelas Allah akan mengganti. Ya. Sebagaimana telah kita, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala firman di dalam surat At-Tabaq la mar 39. janji Allah tidak akan diingkari ya liqwa. Maka Allah firman bahwa amfatu min syai'in fa huwa yukhrifuhu wa huwa khairur razikin. Ya. Wa min syai'in dan barang apa saja yang kamu naskakan tentunya ikhlas kepada Allah taala dari hasil yang halal fa wayukhlifuhu maka Allah akan menggantinya maka Allah akan mengganti ini nikmatan dunia ya wallahu khairur raziqin dan dialah Allah pemberi rezeki jadi Allah yang memberi rezeki Nah, ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu Wataala untuk orang beriman yang ditinggal oleh Allah Taala harta sedikit yang banyak berkait berinsaflah. Kemudian juga diantara manfaat dunia orang berinsaf ini Allah akan mengampuni dosanya. Nah, ya berkaca yang kenikmatan dunia. Yang diperoleh bukan orang beriman. Maka orang beriman ikhlas kepada Allah, tidak ingin mendapatkan pimbalan dari manusia. Dia ya, nama dua harta itu dengan diperoleh dari jalan yang halal. Maka beliau mengatakan: Wasa itu fiul hati atau kamyud fil maud nara. Nah. Wa shadaqatu tuqti'u al-khati'ah kama yusifu al-ma'u ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah rahimahullahu taala dan disahkan oleh Albani rahimahullahu taala. Sedekah itu akan menghapus akan melebur dosa. Bagikan air memadamkan api. Api itu bahaya. Api itu bahaya Maka beliau Mengibaratkan dosa itu seperti api Dosa ini apabila kita tidak segera istifat Maka akan menghukum Maka akan membawa pahala diri kita Karena beliau mengibaratkan Dosa itu seperti api Api itu kalau tidak dipasangkan bahaya Dan api itu naik ke atas Dan api itu ke bawah Bayangkan korek ya ketika kita, kita kita paling dia tetap naikkan ya praktik yang kecil itu bisa membakar sekian banyak maka dosa pun satu saat akan menghanyutkan melebur amal saleh bukankah syirik dosa syirik dosa tapi dosa sering itu melebur amal baik apa katanya Allah taala lagi nasra ta la yakhthar Jaya nabi kalau kamu berbuat syirik lebur amalmu sampai jika nanti berbuat syirik akan lebur amalnya bagaimana permasalahnya maka dosa itu bahaya yalah walakah diibaratkan lebih api maka untuk memadamkan api dengan air untuk memadamkan dosa dengan bersabda Allah. Asal dapat asal dapatul kamaya sel babna bukankah kita senang mendapatkan berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita banyak dosa ini bagaimana kita bisa melepur dosa kita dengan persahabat tentunya ini dosa yang berkenaan diri kita dengan Allah kalau dosa yang berkenaan kita dengan manusia harus dikembalikan orang hutang harus kembali. Oh, bagaimana harus kembali? Dikembalikan hutang-hutang. Orang pinjam, eh, ya itu orang hutang harus dibalikan hutang itu. Orang pinjam harus dikembalikan barang itu. Ada suatu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memberi penjelasan kepada kita semuanya. Yugfaru lishyidi kullu dan bin. Yugfaru lishyidi kullu dan bin illadzainu diampuni semuanya jua seorang mati sahib kecuali hutang sekarang banyak orang hutang tidak punya sepeda motor hutang tidak punya mobil hutang tidak punya freezer hutang mati siapa yang bayar? dia pernah dihadirkan jenazah yang ditanya Al Apakah orang meninggal dunia sahabat ini punya hutang? Iyawai Nabi, kamu saja menyolati. Hutang, misalnya? Bagaimana menyuap? Bagaimana mengambil rizah? Bagaimana mengambil harta warisan saudaranya? Iya. Hutang ini ketika meninggal dunia jenazah ini, Ibn Maura ini, dia menanya dulu kamu menyolati. Hal alayhi ajayinoh? Apakah dia punya hutang? Ia ya, lain nabi, kamu saja nyelati. Maka ketika ada sahabat yang mengatakan Wahai nabi, aku yang menagum, baru dia mengenyatinya. Jadi siapa yang pantimfaknya bisa menghapus hutang, bisa menghapus dosa, atau bila dosa kita berhubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, atau bila dosa kita berhubungan dengan hamba, selesaikan di dunia sebelum kita ditakdir diakhiratnya nanti. Lati. Selanjutnya. Allah Taala menyatakan pula tentang sadafa ini. Imfak ini akan menghapus cusa disebutkan di dalam surat Al-Faqara ayat no. 268. as saitanu ya'itukum al-Faqra wa'yak merukum bil-faksa'i. Wallahu yaitukum maqfira minhu. Wallahu yaitukum maqfira minhu wa fadlah. Wallahu asyoon ali. Artinya, setan-setan itu menakut-nakuti kamu supaya kamu itu menjadi orang miskin. Eh, menakut-nakuti kamu itu miskin. Ya, Jadi setan itu menjanjikan atau menakut-nakuti. Kalian semuanya dengan bersurat apa diorang? Kalau kamu bersurat kamu akan kirim yang miskin. Nanti kamu beli apa? Ini, mau orang itu mau ketika mau mengeluarkan hartanya apakah kata setan? Ini rumahmu kan tinggal pintunya loh. Kalau duit untuk pintu ini kamu infakan, bahkan pintunya baru basah. Hmm. Ada lagi orang yang mau membeli mobil, tinggal uang itu 5 juta, uang hmm. dia. Dia punya uang juta. Adal perlu diinfaktan. Tetang ngomong jangan jangan diinfaktan. Kamu kan masih punya itu tinggal 5 juta. Tak nah, begitu dia. Dia selalu yuat si sufi sudurin. Dan kadang-kadang setan juga masuk kepada si istri. Ketika suaminya di mana ini kan nanti. Ini katanya beli rumah itu. Nah, begitu kadang-kadang istrinya yang kuat imannya, cermawan suaminya, nanti gimana? katanya membeli mobil, kata ini fakan begitu ya, as-syaitanu yaitukum al-fakra syaitan itu membisiki, yang menakuti, orang terinfat kamu nanti miskin lho bayar lor kumpul faksai dan setan itu menyuruh kamu supaya kikir Supaya berbuat keji, tetapi apa? Wallahu ya itu minhu. Maka Allah menjanjikan dengan infakmu itu karena Allah telah Allah akan mengampuni itu kamu. Subhanallah. Dan kenikmatan orang berinfak, tiada bila begitu banyaknya. Lepaslah dan Allah akan menjadikan kamu karunia diampuni dosa orang berinfak, itu dikasih rahmat pula orang berinfak itu. Mana kebaikan yang lebih dari Allah ini ya, Wallahu wasi'un alim. Allah itu mengaluas rezeki Dan Allah maha mengetahui apa yang diinfakkan oleh ambanya. Selanjutnya orang yang sering berinfak, bersacabat, dicintai oleh Allah Ta'ala. Nah, kalau Allah sudah mencintai siapapun yang membenci akan kalah itu. Dan kita perlu, ya, mendapatkan kecintaan dari Allah Taala. Karena kita butuh kepada Allah Swt. Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberitahu kepada kita semuanya. Hatu ini diyatkan imam tirmidi, disahkan oleh Al-Bani rahimah Taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna sadaqata tuthil hada Allahhi wa tadfau min tatassu." Wa tadfau min tatassu. Sesungguhnya sadaqah berinfak zakat, hibah, wakaf, jariyah masuk dalam sadaqah memadamkan kemarahan Allah mematikan kemarahan Allah Taala. Jadi dengan tindak itu Allah tidak marah berarti kalau tidak marah berarti Allah menyenanginya. Yang nomor dua waktu Allah meminta tersudan, sotapoh itu menghalangi orang itu sulul, hati mahalangi jeleknya mati dalam dadan jelek, menghalangi mati dalam dadan sul dalam dadan jelek, menghalangi kematian yang buruk. Jadi orang yang ingin Fusnil Khatimah Salallahu alaihi insaf Tunggu nanti Lihat orang yang baca insaf, insyaAllah Maka lembut dicapkan oleh malaikat rahmat nyawanya Satu orang yang bahir Maka mengorok dia tenggorokannya Suara dia Takkan sedut kalau perlu dikepuyi pokoknya Ketika dinyatakan mati ternyata hidup lagi dia dan Allah berfirman, وَنَّا زِعَةِ هَرْكَ Demi malaikat yang mencabut roh, orang yang tak dapat ditenggelamkan, dia mesti tarik lagi. وَنَّا شِحَةِ Demi malaikat rahmat yang mencabut roh, orang yang berinfak, yang beriman dengan lembut. Makanya kita tidak menjumpai sekarat yang lama bagi orang yang beriman dan berinfak, Fisadilillah. Kena sakit yang paling keras itu adalah nafas. Ketika malaikat datang, kaki kita dah sakit mana sih sudah? Ya itu dingin. Ya, contohnya berdebar dia, mukanya sudah mulai putih dia. Malaikat memecahnya saat itu sudah tidak ada, tidak diterima lagi orang itu berimam. Sudah tutup pintu, topat, jadi orang tidak bertopat sebelumnya. Maka segeralah kita berinfak kena naza, karena, karena ajar tidak bisa kita tentukan. Tidak ajar, ajar umum. Malay takhirun naza dan Malay Kalau sudah datang ajar tidak bisa ditunda, tidak bisa dimajukan. Tidak mungkin kita akan berharap kepada Allah Ya Allah aku meninggal dunia ketika aku berinfak saja. Ya. Oleh karena itu ketika kita dalam keadaan sehat, masih nikmat makan dan minum, dan yang lainnya, maka sekurang kita beri infak visabila. Dan juga orang yang beri infak visabilah, yaitu dibuat menjadi senang satu sama lain. Berjalin hubungan yang baik antara satu sama lainnya. Baik eh. itu. maka, apa kata beliau? sahatu tahaku berilah hadiah agar saling cinta mencintai nah, berilah hadiah agar saling cinta mencintai jadi ya kawan, kalau orang kaya memberi nafkah pada si orang miskin senang orang miskin itu bahkan doanya orang miskin itu menjadi sebab datangnya rezeki sebagaimana hadis. tadi baik ya kawan sebetulnya masih ada yang disampaikan keuntungan di akhirat tapi insyaallah sebagainya sudah disebutkan tadi karena waktu sesen tanya jawab jadi insyaallah akan kita uh, jawab pertanyaan ini dan sebelum kami jawab yang dari kita ini ada titipan soal dari bukti kita di Hongkong bagaimana Ustaz saya ini punya dua sejarah satu janda yang satu ini mu'alah. Tapi dua duanya ini masih mengamalkan bid'ah, mengamalkan syirik maksiat. Saya ini mau berinfak. Kemana mana infak saya ini saya sampaikan? Baik, terinfak paling baiknya infak adalah yaitu berinfak kepada tanah, termasuk kepada janda. Aqsa ya'nal alamaratif. Orang bantu janda dia akan berjihad di fi sabilillah. Seperti orang Ciafi, sabillah. Demikian juga paling banyak Nafta adalah dimulainya dari kerabat yang tepat. Jadi malah tidak mahalaf, tiga sebulan. Namun, walau demikian kita nasihati infak ini untuk yang baik. Tapi kalau infak ini digunakan untuk yang jelek, yang haram, maka kita tidak boleh memberinya. Dan apabila ada orang yang banyak penuntut ilmu yang lain yang infak, maka anda kita memberi infak pula. Baik. Ada beberapa pertanyaan di sini, dari pendengar e, radio Roja dan juga TV Roja. Assalamualaikum warahmatullahi Saya seorang istri bagaimana berinfak harta yang kita cintai sedang saya tidak punya kerja. Bukankah harta itu milik suami? Baik, infaknya uh, itu tidak harus dengan harta kita senyum sama suami kita termasuk insaf yang besar. Mendidik anak suami, mendidik anak kita termasuk insaf yang besar. Kita punya tenaga yang kuat, ya. Membantu kerja kita, membantu suami ketika sakit, tipis-tipis suaminya, insaf, ya. Jaga jauh perpisnya takut dia, dicetiknya insaf dia. Ya, bukan ada seafat yang cemburu kepada orang kaya oleh Nabi, orang kaya itu saya sholat, dia sholat, saya sahajut, dia sahajut, saya dikit, dia zikir, tapi dia berinfak dan dia berinfak. Maukah aku tunjukkan infak yang banyak pahala? Bajalah Subhanallah, Alhamdulillah, Allah SWT. Jadi orang berinfak, akhwat nah, yang dimulakan Allah SWT, itu harus dengan harta. Bisa dengan tenaga... Bisa dengan ilmu... Bisa dengan menunjukkan jalan yang baik... Bisa pula dengan... Bikirnya kepada Allah Taala. Wallah Alamu Sya'ala. Demikian juga... Yaitu orang yang beri... Yaitu si istri... Memasakkan si suaminya... Ya. Juga mendapatkan pahala... ya, Memberi makan kepada tamunya... Yaitu duitnya... Si suami... Dapat pahala pula dia... Ya. Menyimpan harta... Dia... Suami... Ya, kita tidak membelajarkan kecuali dengan izinnya, kita mendapatkan pahala semisal suami itu punya harta, Begitu Allah memudahkan kita untuk beramal soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz tolong dijelaskan perbedaan infak dan sosial. Oh, apakah kita berinfak harus setiap hari, waktu yang kita inginkan untuk berinfak. Infak itu banyak digunakan untuk perkara yang wajib kalau sadaqah ada yang wajib, ada yang sunnah ya. jadi imfak itu adalah wajib hukumnya leum fiqh du sahtimin sahti tapi sadaqah ada yang wajib, ada yang sunnah bahkan Ibnu Qasir rahmatullah ta'ala memberikan penjelasan umumnya sadaqah itu untuk perkara yang sunnah ya. jadi kapan kita berikan setiap hari beri itu ini untuk yang kedua jawabannya seperti penanyaan pertama imfak itu tidak harus harga nah. Bisa juga kita berinfat kepada tetangga kita. Ketika tetangga kita pergi, lampunya perlu dimatikan, kita matikan. Infat dia. Ya. Kenapa? Infat rumahnya berbuat baik kepada orang lain. Ada penyorong berinfat dengan ilmunya. Berinfat dengan pikirannya. Berinfat pula dengan tenaganya. Ya, Berinfat pula dengan hartanya. Ya seorang istri dia ya datang dari perpergian... Dapat pola oleh kaki, dan pandangnya dikasih 5 biji, 6 biji, infek dia. Nah. Assalamualaikum warahmatullah. wabarakatuh. Ana Zainal di Papua. Baibarokalofi. Kerja saya mengocek. Sebelum kerja niat karena Allah. Baik. Dan tiap hari Ana niatkan salah satu orang tidak Ana ambil ongkosnya niat kita. Apakah al terspeser Ustaz bisa? Kalau kita tahu orang miskin, kalau kita tanya, Pak kerjanya apa ya? Kelihatan bajunya, petuaannya ya. Kita ngecek, tapi ngecek wanita tidak ya, boleh ya. Ya, sehari-hari makan becak juga begitu. Kecuali kalau dengan suami istrinya, dengan kakak, adiknya ya, nah, ya. Jadi kalau dia beri info salah satunya al-Amir Ya, ada orang beca, dia lenda, tidak salah. Atau diutaknya seorang guru satu bulan, aku tidak mau tidak mengambil gaji, insyaallah dia. Hmm, ya. Apakah hal tersebut bisa atau tidak? Bisa. Nah, berikutnya kalau infak atau sedapa pada para pengamen boleh tidak, Pak ah, Wawan dari Bujangkoro, terus, ya. Menurut asal, orang itu minta tidak boleh. Kecuali di kapasara. Sebagaimana artis yang diwajarkan oleh Islam Muslim. Dan orang sering minta, pada hari kiamat datang, bukannya tidak bergaging, tidak berkulit. Hanya sang korak menunjukkan jeleknya. Namun orang yang minta dia, kita lihat. Kalau memang dia itu, dia... Ya, itu minta sangat kebutuhan bukan pekerjaan meminta. Ya, kita kasih namanya dia sudah tua usianya. Ya. ya. Kalau dia sifatnya tidak kita kasih akan membuat kerusakan mobil, ya. Dicoretnya kadang kadang dengan totoknya Pepsi yang lainnya. Sehingga kalau tenang dalam mobil itu harus digarap yang lain. Kasih niatnya untuk menolak itu. Kalau memang kita bisa menasihati dengan bagus Ya, nggak boleh kita minta masih sehatnya. Tapi kalau dengan perkataan itu mereka akan datang, yaitu membawa mager kepada kita. Kita melayakkan saja dengan dia atau kita menolak. Karena tidak semuanya orang minta harus kita beri, harus kita beli. kita menolak dengan yang, yang halus. Wala alamisurah. Anda mau tanya, misalnya anak ini sedekah, hati ini ingin sekali ikhlas, tapi kenapa pikiran anak, -anak itu sering sekali mengingat-ingat amalan itu, itu masalah syaitan. Cukup baca, a'udzubillahimina syaitanurajim. Ya? Jadi ikhlas, tapi kalau ada ini, ada ini, maka baca bacalah, a'udzubillahimina syaitanurajim. Apakah -apa mengingat-ingat itu termasuk tidak ikhlas? Tidak, nah, insyaAllah tidak, tidak mengalami keikhlasan. Karena Allah Ta'ala tidak menghukum. Kemaran hati yang itu tidak ada penekanan dari kita pada satu saat terlintas dalam pikiran itu banyak mau cuci, mau berjahat, mau ini, mau itu, ya asal tidak diazamkan, tidak diperkuat ya oleh hati kita, kita buang dengan taubat kita kepada Allah Taala maka insyaAllah Allah itu akan tetap ada pada diri kita. Saya hamba Allah. Bikikan. Ha. Ustaz. Apa pengertian dari impak. Dan apa bedanya dengan suda apa. Tadi sudah di. Jajah. Jajah. Maksudnya jajah. Ustaz. Mau tanya. Kalau orang meninggal. Nyawanya pergi ke mana. Hmm. Orang Yahudi. Pernah menanya. Ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu nak aner roh, oleh roh itu menarik Mereka itu menanya kepada tentang roh, katakan roh itu urusan roku, urusan Allah Taala Huwatah. Wallahu aalam besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ani di Tamsel. Boleh tak uang infat yang dikumpulkan dari uang jajan setiap harinya setelah banyak kita infatkan kepada orang tua kita yang membutuhkannya. Uang jajan mengapa bila uang jajan itu suami memberi kepada istrinya. Atau suami memberi kepada anaknya, eh papa memberi kepada anaknya lalu ada sisa dikumpulkan yaitu untuk... Eh, tapi kalau uang jajan itu amanat suami yang harus diberikan kepada anaknya, diberikan kepada sisi, tapi tidak ditunaikan kebutuhan anak atau kebenaran istri yang tidak boleh nah. namun apabila dia kelebihan atau seorang anak jika di jajan dia sekolah tapi dia bersabar ya, waktu temannya ber jajan, dia tidak jajan lalu dikumpulkan kemudian untuk diinsatkan boleh Karena itu adalah haknya dia. Wallahualamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah termasuk minta-minta ketika kita mohon keringanan kepada suatu mahat anak kita sekolah pesantren. Karena kita memang kurang mampu untuk bayar SPP. Dan apa boleh kita utang utang untuk biaya pendidikan anak. Menurut asalah ya lekah. Orang itu wajib mendidik anaknya sendiri. Itu menurut asalah. Ya ya lebih nama Nuhu alaikum warahmatullah. Namun apabila kita sibuk dengan urusan kita mencari nafkah yang lain, boleh mendidikkan anak ini kepada mahat. Namun jangan sampai mahat ini dibebani. Ya sudah SPP-nya ringan ya Pusatnya sudah begitu menyampaikan ilmu Kajinya pas-pasan untuk membeli ini dan itu Tidak ada kelebihannya Kemudian harus dikurangi ya SPP tidak dibayar lagi Maka caranya tambah Ya Pernah pula hal itu ya, bagaimana apabila Apabila kita dengan maaf dibawa pergi, pulang pergi Ketika sekolah ya Ya kita antarkan, ya. apabila itu kita ambil lagi. Kenapa? Apabila anak itu di rumah kita pun juga menafkai. Ya mungkin anak itu tidak kita nafkai. Atau begini kita ansur. Pernah ada ya, di mahat kita. Anaknya empat. Ya, maka saya tidak menyebut enam. Enam juta hutang. Baik, bisa Pak ini dilanjutkan. Tapi Pak-Pak membayar perharinya dua ribu titik sama saya. Kalau tidak bisa saya akan datang menyuruh istri saya atau yang lain untuk menakihnya di pasar bagaimana. Ini jalan ini menabung, nanti setelah menabung kami carikan sumbangan. Kan bisa, jadi upaya tanda, pada dasarnya Allah memberikan kesubungan kepada kita. Bagaimana kita makan di rumah ini kita sisihkan untuk anak kita. Ya. Tapi kalau mahat itu memang tinggi sekali, yaitu uang OSTP-nya sampai sebuah juta, ya eh, yaitu uang mukanya, maka cari maaf yang sifatnya yang ringan. Nah begitu caranya. ya. Jadi kalau kita namanya, minta diringankan, boleh tidak apa-apa. Ya, atau kita mencari orang yang sifatnya menyampaikan uzir kita. Saya ingin membantukkan anak kita, tapi ada masalah seperti ini. Tidak bapak, karena minta untuk mencari kebaikan. Namun apabila kita belum mendapatkannya, maka kita adanya ber bersalah. Karena mendukung anak ayolifwa. Walau kuat, tidak arti maaf. Nah, terus satu saat kita perlu kita bawa ke sana kemari. Kita ajari. Ya. Kalau memang mampu, Alhamdulillah apabila kita bisa, yaitu menyekolakan di tempat tempat yang sifatnya di situ. Pengajarnya atau asafitnya orang yang istiqamah maaf kita dan ibadahnya. Dan juga menyampaikan kita kepada hal yang yang lain. Wallahualamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila kita berinfak, saudara, tapi juga kita niatkan untuk satu minggu ke depan, agar kita mendapatkan keutamaan orang yang berinfak setiap hari, Ini anak belum Pak Tengok membacakan, ini belum jelas Anak ingin Sekali berimpa Kepada orang lain Yang membutuhkan akan Tetapi anak memiliki Tanggungan hidup ibu Dan adik anak Sedangkan penghasilan anak Belum menutupi kebutuhan anak Bagaimana solusinya Anak mohon nasihatnya Baik ada satu hadis makan satu orang untuk dua orang Dua orang untuk empat orang Maka apabila kita ingin membantu ibu dan anak kita Yang sifatnya dia sangat membutuhkan Maka bagaimana kita bagi untuk diri kita Kita bagi pula untuk ibu kita dan juga anak kita ya. Jadi bagaimana kita sering berpuasa Demikian juga makan yang mungkin tiga kali sehari dibuat Yaitu dua kali saja atau yaitu makan yang mestinya menunya empat dibuat satu menu saja atau tidak ada kecuali nasi dan sambal saja atau opah saja kan bisa jadi diaturlah karena rezeki pada dasarnya yang Allah berikan kepada kita eh, InsyaAllah adalah cukup itu caranya supaya kita bisa beri untuk diri kita dan juga untuk kerabat kita. Namun yang didahulukan adalah dia menjadi tanggungan kita. Termasuk diri kita, istri dan anak harus didahulukan. Demikian juga sebagaimana sisanya baru yaitu kepada kerabat kita yang lain seperti kakek dan ibu sebagaimana tadi katasnya idza biman Selanjutnya apakah boleh apabila kita berinfak dengan mengharapkan agar rezeki kita bersambah. Jadi sebaiknya kita berinfak ikhlas kepada Allah Ta'ala dia mendapatkan faala yang banyak. Ya, faala yang banyak. Karena bersambahnya rezeki belum tentu membawa kebaikan diri kita. Belum tentu. Jadi kita ikhlas kepada Allah Ta'ala dengan diteria. Inna manut inna nus'aimukum liwasbillah. Lanuritu minkum jazaa awwana syukurah Karena baiknya orang, ya, kadangkala -kadang, rezekinya itu sedikit Itu paling baiknya orang Dan Kadangkala -kadang, orang itu baiknya ditambah rizkinya banyak Jadi kebaikan orang bukan terkandung banyaknya harta Bukan terkandung dengan sedikitnya harta Tetapi terkait dengan keimanan dan amal sholatnya Allah mengatakan Inna akramahkum indallahi hatfahkum Sesungguhnya yang paling mulia kalian itu di sisi Allah Taala adalah orang yang paling taqwa. Jadi kalau kita beriutkan niatkan ikhlaskan Allah Taala, jadi ingin mencari ma yang banyak. Adapun kita beriutkan datang rezeki alhamdulillah. Datang lagi rezeki alhamdulillah beriutak lagi banyak. Karena orang yang kaya harus dipincatkan rasa hausnya kepada Allah Taala. Karena khawatir dengan kekayaan itu akan melupakan ibadah. Maka orang yang dikurangi rezekinya oleh Allah Ta'ala Maka tingkatkan berharapnya Karena umumnya orang yang kurangi rezeki Muncul keputus asa'anya Wallahualaikum warahmatullahi wabarakatuh Afan Ustaz Mahan Nasihatnya Alhamdulillah Anak memiliki sedikit Simpanan dana yang rencananya Untuk membeli rumah Keluarga anak Tetapi ada Keinginan hati ingin pergi umrah. Maka yang harus anak utamakan membeli rumah apakah beri rumah. Memberi rumah dulu ya. Membeli rumah ya sederhana saja ya. Yang penting bisa untuk kita tempati ya. Kita boleh untuk bisa beribadah tenang ya. Demikian juga untuk anak-anak kita. Kecuali kalau kita memangnya dalam mencari rezeki ini gampang sekali ya mungkin ada... Rasan atau yaitu fitrah kita ini insyaAllah walaupun untuk umrah nanti akan bisa membeli rumah. Karena kita sekarang menyewa tidak mengatah. Tapi kebujan yang tokoh membeli rumah sederhana, umpamanya, ya maka lebih baik digunakan untuk membeli rumah ini. Dan niatkan membeli rumah ini agar kita bisa tenang lebih tenang beribadah kita kepada Allah Ta'ala. Dan juga lebih pula, yaitu bisa mendidik anak-anak kita, karena kita sudah punya rumah yang tetap. Jadi upayakan membuat rumah berniat untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu Amin. Bolehkah kita menabung untuk keperluan sekolah anak? Karena untuk masuk sekolah yang sesuai dengan sunnah cukup mahal. Dan apakah itu juga sedekah? sedekah pula tapi sekarang begini ada juga ya ada beberapa mahal yang ringan kalau ada mahal kenapa tidak cari yang ringan kita kalau di toko ada jual pulpen ya yang mana itu 1000, ini 800 tentunya kita memilih yang 800 asal pol-polpen itu kualitasnya dah sama sekarang bagaimana ya gua anak kita itu kalau tidak dapat ijasa umum itu kayaknya kita itu tidak punya anak gitu loh. Kan? Itu kadang-kadang orang tua itu mendesak bagaimana mati ini dicampur ini, dicampur itu. Kenapa tak pergi di tempat-tempat yang selain sudah ada? Kita sekarang ini perlu memperdanya anak kita belajar ilmu kinduru. Ilmu umumnya itu belakangan. Imam Satri Rahman wa ta'ala umur tujuh sanggah dalam Al-Quran kalau Imam Syafiq saat itu rahimahullah ta'ala, berarti bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Belanda, bahasa Jawa, sudah tidak bisa dia mengatalkan kita berlucis umur 7 tahun hafal <tuh> al-mawatta umurnya 10 tahun, lima malik rahimahullah ta'ala jadi ya, kita memang malik rahimahullah ta'ala, yang waktu itu dia berlucis umur 10 tahun ini lah ya kadang-kadang kita itu agak bingung sedikit, dibingungkan dengan orang tua, tak berpelajar, mengumumnya sedikit. Seperti kapan-kapan cari-cari, cari-cari-cari, kau cari, duduk di yang lain, kan enak. Jadi kita itu diberikan tubuh, ada yang banyak memper, yaitu atau mengkhususkan ya, mendahulukan untuk akhiratnya. Kan harus itu dijamin kita. Akhir mengatakan, nanti Pak makan apa nak saya kalau tidak punya jasa, makan nasi. <SILENCIO> Tapi mana jasa dibantungkan dengan makan itu. Orang tua kita sekolah SR, SR, ya? sekolah rakyat plus tiga, tanahnya reka-reka. Sekarang dan sarjana masih banyak hutangnya. Dan juga yang lainnya. Tapi kalau antum mendidih anak antum jadi anak yang soleh-soleh InsyaAllah itu warisan yang paling baik Wabalasim Soal hikm jadulah oh Anda yang seorang yang mahu Iaitu mendoakan. Anda mau tanya Jika kita berinfak untuk saudara kita Namun tidak sepenuhnya Kita nah, Ini kalau tulisannya Tidak jalan gak? Lebih baik ditulis kaca rapat saja sedikit. <San> Apakah infak atau sedaka itu berupa jasa atau tenaga Bisa jasa, bisa tenaga ya. Jadi infak itu bisa dengan lisan kita membaca Subhanallah, Alhamdulillah Wala ilahi Allah, Wallahu Akbar Tapi bukan berjamaah Insya juga ada orang yang mau menaikkan genteng rumahnya dia miskin Kita badan, kita sehat Kita naik, ya atap itu kita menata kentengnya Infak pula ada orang tua sedang naik mobil, tidak mampu mengangkat barangnya. Kita angkatkan di atas perlu orangnya kita angkatkan dia kerana mobilnya tinggi terimbas pula. Jadi jalan kebaikan yang dibuka oleh Allah Alah seluas-luasnya tidak harus dengan harga. Maka orang punya iaitu keterampilan komputer. Ya, bagaimana bisa membantu para ahli yang sedang berjauah? Ya, mana kemudian saya kasih, yaitu ini program ini keberanian untuk jakhwah membantu pula dia. Ya, bagaimana orang yang sifatnya dia, yaitu orang yang sifatnya tenaganya sehat, dia sebagai seorang guru. Yang lagi makan bisa dia berifat dengan, yaitu mihnanya, dengan pekerjaannya. Wallah alam isu'ah. Bolehkah kita menanggung untuk keperluan ya, dari seperti ini? Ya, bagaimana jika harta yang kita sayangi kita infaksan? Tetapi anak dan istri tidak ridha atas impak tersebut. Kalau harta kita tidak bangga. Yang penting harta, yang penting hak dia sudah kita terima. Si istri kita sudah kita naftai. Dia ya, anak sudah nampai. Lalu kita berhimpat. Tidak rida si istri. Maka tidak berdosa kita. Dia mungkin berdosa kalau dia sudah mengerti akam. Tapi kalau si istri ridah, dapat pahala. Semisal suami yang berinfat. Jadi suaminya berinfat 1 miliar. Tukup besar duit itu. ya, Untuk mahat lumayan untuk tahun-tahun dia. Istrinya dia rizu, alhamdulillah Sama seperti sem semiliar Dia berinfak, subhanallah Karena rizunya hatinya Dia akan berinfak, sisa binillah Ya Demikian juga orang yang Mendapatkan info dari suaminya Lalu dimasak oleh Si istrinya, ada tamu Diinfakan, maka istrinya juga Mendapatkan pahala, semisal pula Suami mendapatkan pahala jadi kerinduan kita kepada suami atau suami rida istrinya berimpah. Cuma kalau istri berimpah harus memberitahu kepada suami walaupun duitnya sendiri. Karena si istri itu ada yang sedikit akalnya dan sedikit agamanya. Perlu ada nasa dari suami. Tapi kalau suami itu suami suamanya tidak tahu din, maka boleh kita sembunyi sembuhnya istri itu berimpah. Tapi kalau suaminya orang istiqamah koma punya ilmu tin, maka beritahu si suaminya. Dan memberitahu bagian daripada tin. Namun suami yang berinfot kepada orang lain tidak harus memberitahu kepada si istrinya. Begitu, iya memang kebeliannya demikian. Terserah. Baik begitulah ya lepak, waktunya sudah masuk waktu duhr, yaitu akan kita sekarang kalau mang ini izinkan masih ada tiga soal, mungkin ada soal lagi dan insyaAllah akan kita sambung setelah solat dan kita akhiris, Allah merahmati anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan sajad